Nu există nicio îndoială în această privință. În registru de înmormântări, au semnat, pe rând, preotul, funcționarul, care scrisese certificatul său de deces, antreprenorul de pompe funebre și mai marele bocitorilor. L-a semnat și Scrooge, iar numele lui Scrooge era bine cotat la bursă pentru orice act pe care l-ar fi semnat. Bătrânul Marley zicea țeapăn, precum un cui bătut într-o scândură. Dar vai de mine, nu vreau să spun că eu știu din propria experiență ce înseamnă să fii țeapăn ca un cui. Părerea mea este că, într-o fierărie, piesa cea mai lipsită de viață este Cuiul. Toată înțelepciunea strămoșilor noștri este închipuită de această comparație. Și mâinile mele profane nu o vor tulbura, căci țara întreagă s-ar prăbuși odată cu ea. De aceea, dați-mi voie să repet cu toată convingerea că Marley era la fel de țeapăn ca un cui. Oare Scrooge știa că el a murit? Sigur că știa. Nici nu se putea altfel. Ei fuseseră parteneri de nici nu mai știu câți ani. Scrooge a fost singurul lui executor testamentar, singurul lui administrator, singurul lui împuternicit, singurul lui moștenitor, singurul lui prieten și singurul care îl jelea. Dar nici măcar Scrooge nu era din calea afară de supărat din cauza tristului eveniment, pentru că era un excelent om de afaceri marcând ziua mormântării cu o afacere profitabilă. Faptul că am pomenit de mormântarea lui Marley m-a adus înapoi de unde am pornit. Nu mai era nicio îndoială că Marley murise. Acest fapt trebuie bineînțeles, pentru că altfel povestea pe care o voi relata nu va mai avea niciun farmec. Dacă nu am fi fost convinși înainte de începerea piesei că lui Hamlet murise deja, atunci nu ar fi mai fost nimic deosebit în plimbarea sa nocturnă pe meterezele castelului, prin vântul care suflat dinspre răsărit, decât că ar fi fost un oarecare alt domn de vârstă mijlocie, vin se grăbit la lăsarea serii. Să spunem, de exemplu, în curtea bisericii Sfântul Paul, pentru a lua prin surprindere Mintea arătăcită a feciorului său. Scrooge nu așters însă niciodată de pe firmă numele bătrânului Marley. Așa se face că după ani de zile, deasupra ușii depozitului, stătea scris Scrooge și Marley. Firma era cunoscută sub această denumire de toată lumea. Câteodată, cei noi în branșă îl numeau pe Scrooge chiar Scrooge, iar altădată Marley dar el răspundea la ambele nume. Era indiferent ce nume foloseau. Oh, dar el era un avar autentic, lacum și răpăreț, un bătrân plin de păcate. Asprul și crâncen, ca o cremene din care nu ați știt niciodată vreo scânteie. Închis în sine și singuratic ca un cuc, răceala pe care o emana din lăuntru său îi schimbase vechile trăsături și îi mușcase din nasul ascuțit, îi zbârcise obrajii, mersul îi devenise țeapăn, îi împânzise albul ochilor cu vinișoare roșii, buzele lui subțiri devenise răvineții, iar cuvintele îi ieșeau scrișnite din gâtleș. Parcă se așternuse peste creștetul lui o brumă înghețată, la fel ca și pe sprâncenele și pe obrajii lui scofârciți porta această răceală în suflet în oanându în jurul său. Cu ea își îngheța biroul în zilele fierbinți de vară, iar de Crăciun aerul rece ce înconjura sufletul său nu crește nici măcar cu un grad. Căldura și frigul de afară nu îl deranjau prea tare pe scruci. Căldura nu reușea să-l încălzească, iar frigul nu îl deraja de fel. Era mai aspru decât vântul cel mai pătruzător, mai hotărât în scopul pe care îl urmărea decât zăpada care se scutăra din cer, iar rugămințile cele mai stăruitoare nu reușeau să-l plece de fel. Vremea, cea mai aspră, nu se putea compara cu omul acesta, dar ploaia, zăpoada, grindina și lapofița puteau măcar să se laude ca un avantaj față de el. De cele mai multe ori, ele se așteptau pe pământ cu grație ceea ce nu se putea spune despre Scrooge. Nimeni nu îl oprea pe stradă pentru a-l întreba, bucuros de întâlnire, Ce mai faci, dragul meu, Scrugi, Când mai treci pe la mine?" Niciun un nu ceașa de la el. Nici măcar un copil nu l întreba cât este ceasul. Niciun bărbat sau vreo femeie nu l-a întrebat vreodată cum ar putea să ajungă într-un anumit loc până și câinii orbilor păreau că îl recunosc, pentru că atunci când îl zăreau apropiindu-se, își străgeau după ei stăpânii în curțile caselor, dând înapoi, din coadă, părând a spune Mai bine să nu ai ochi de fel decât să ai ochi răi, stăpâne!" Dar lui Scrooge nici că-i păsa. Lucru care îi plăcea cel mai mult era să pășească pe marginea căilor aglomerate ale vieții. Avertizând căldura suflătului omenesc, să nu se apropie prea mult de el. Pe cei asemenea lui Scrooge, cei a știutori îi numesc nebuni. Într-o bună zi, în ajunul Crăciunului, care este cea mai frumoasă zi a întregului an, bătrânul Scrooge lucra, ca de obicei, în biroul său. Afară era o vreme rece și cețoasă pe deasupra, iar el putea auzi vorbind oamenii aflați afară, în curte, care se foiau în sus și în jos fiecare cu treaba lui, frecându-și palmele și țopăind din picioare de fric pe drumul pavat cu pietre pentru a se încălzi. Ceasul din turn de bătuse de trei, dar afară se întunecase deja, de altfel lumina soarelui nu se arătase toată ziua și lumânările licăiau, în ferestrele magazinelor învecinate, plutind ca niște pete roșii în aerul dens ciocolatiu. Ceața se prelingea prin fiecare crăpătură și prin fiecare gaură de cheie. Și era atât de deasă încât, deși curțile erau foarte înguste, casele aflate față în față de-abia se întrezăreau. S-ar fi putut crede că natura se chinuia din greu să pregătească ceva de proporții mari, atunci când pâcla întunecată aluneca pe pământ, ascunzând totul sub faldurile ei. Ușa de la biroul lui Scrooge era deschisă ca să-și poată supraveghea funcționarul care, într-o cămăruță mică și mohorâtă, asemănătoare unei celule, copia niște scrisori. În camera lui Scrooge ardea un foc destul de mic, dar cel din cămăruța funcționarului era atât de mic încât părea că este o mână de jeratic. Dar nu putea face un foc mai mare pentru că lada cu cărbun se afla chiar în camera lui Scrooge. Funcționarul intră în cameră cu lopata în mână atât de hotărât încât, la vederea lui stăpânul, îl amenință că va fi nevoie să-l trimită acasă. Atunci funcționarul își înfășură fularul cel alb la gât, și încerca să se încălzească la flacăra lumânării, dar neavând prea multă imaginație, nu prea reuși. Îți doresc un Crăciun fericit, unchiule! Dumnezeu să te binecuvânteze, să auzi o voce voiasă. Era vocea nepotului lui Scrooge, care se năpustia asupra lui atât de repede încât această atingere a fost, de fapt, prima care îi trădase prezența. Tu spuse Scrooge, ai o reală!" Nepotul lui Scrooge era atât de înfierbântat de mersul vivoi prin ceață și frig încât fața lui roșie și frumoasă radia, ochii străluceau și respirația ei așa pe gură ca un abur. Crăciunul este o aiureală, unchiule, spuse nepotul lui Scrooge. Sunt sigur că nici tu nu crezi asta. Ba, cred, spuse Scrooge. Crăciun fericit, auzi! Cu ce drept ești tu fericit? Ce rost are să fii fericit? Ești destul de sărman. Mai bine spune-mi, răspunse vesel nepotul său, tu de ce ești așa de mohorât? Ce rost are să fii atât de morocănos? Ești destul de bogat. Neavând pregătit un răspuns mai bun, în acel moment, Scru spuse din nou. Tu ai o reală. Nu te supăra, unchiule, spuse nepotul. Cum să nu fiu supărat, răspunse unchiul. Când trăiesc într-o lume ca asta plină de nebuni, Crăciun fericit. Ce altceva înseamnă Crăciunul pentru tine? În afară de faptul că trebuie să-ți plătești datoriile și nu ai bani, Că este momentul când îți dai seama că ești cu un an mai bătrân, dar nu ești mai bogat decât înainte? Că este timpul când îți faci bilanțul și îți dai seama că după 12 luni nu ai rămas cu nimic? Dacă ar fi după mine, spuse Scruci indignat, fiecare idiot care spune Crăciun fericit ar trebui copt în propriul lui cozonac și în mormânta cu un țăruș în în inimă. Așa ar trebui. Munchiule! stărui nepotul. Nepotule, îi răspunse severul închiul. Țineți Crăciunul în felul ăsta și lasă-mă pe mine să-l țin cum vreau eu. Ține-l cum vrei, repeta nepotul lui Scruge, dar tu nu-l ții. Atunci lasă-mă să fac așa cum știu, spuse Scruge, că ție mult bine îți face. Parcă ți-a făcut vreodată vreun bine. Sunt multe lucruri bune de care aș fi putut profita, dar nu am avut răspunse nepotul, printre care și Crăciunul. De câte ori venea Crăciunul, îl vedeam întotdeauna ca pe un simbol al bunătății, milostenii și al distracției, nu numai al sărbătorii creștine pe care el o reprezintă. După mine, este singura perioadă din întregul an când bărbații și femeile consim să-și deschidă sufletele închistate și să-și Considere și pe cei nevoiași lor tovarăși de drum către celălalt tărâm, și nu ca pe o rasă diferită, condamnate să aibă un alt drum decât al lor. Și de aceea, unchiule, eu cred că, deși nu am în buzunar aur sau arginți, Crăciunul m a adus mult bine, și așa va fi și de aici înainte, și Domnul să-l binecuvânteze. Funcționarul, care privea din cușca lui, Aplaudă involuntar, dar când își dădu seama că nu se cuvena, se apuca să atâțe focul și stinse ultima scânteie plăpândă pentru totdeauna. Dacă mai aud vreo vorbă din gurata, spuse Scrugi, vei rămâne cu Crăciunul tău și îți vei pierde situația de acum. Tu ești un adevărat orator, domnule, adăugă el, întorcându-se către nepot. Mă mir cum te nu ai ajuns în Parlament. Nu te supăra, unchiule, haide, Vino să mănânci mâine la noi. Scrooge spuse că va vedea el ce va face, iar pe chip îi se citi amenințarea și chiar spuse că mai degrabă s-ar duce în ea decât să meargă la ei. Dar de ce? strică nepotul lui Scrooge. De ce? De ce te-ai însurat? spuse Scrooge. Pentru că m-am îndrăgostit. Pentru că te-ai îndrăgostit. Mor, Scrooge. ca și cum acesta ar fi singurul lucru din lume mai ridicol decât un Crăciun fericit. La revedere! Nu e adevărat, unchiule, tu nu m-ai vizitat niciodată înainte de asta. De ce o folosești acum ca pe o scuză pentru a nu veni? La revedere! spuse Scroge. Nu vreau nimic de la tine, nu-ți cer chiar nimic. De ce nu am putea fi prieteni? La revedere, spuse Scruge, îmi pare din tot sufletul rău pentru că te văd așa de hotărât. Noi nu ne-am încercat niciodată până acum, dar am încercat totuși cu ocazia Crăciunului și doresc să păstrez spiritul lui până la sfârșit, așa că unchiule îți doresc încă o dată un Crăciun fericit. La revedere, spuse Scruge și la mulți ani. La revedere, spuse Scruge fără să-i răspundă nepotul său ieși din cameră. Se opri la ușa de la intrare pentru a-i ura Crăciun fericit funcționarului, care, așa în frigura cum părea, era totuși mai cal la suflet decât Scrugi, pentru că îi răspunse la urări pe un ton prietenos. Încă unul, murmăi Scruge, auzindu-i. Funcționarul meu, cel cu 15 șilingi pe săptămână, își permite să vorbească așa despre Crăciun. O să ajung la Balamuc. În timp ce acest lunatic îl conducea afară pe nepotul lui Scruge, intrară pe ușă alți doi oameni. Erau niște domni impunători, plăcuți la înfățișare, care stăteau acum în biroul lui Scrooge, cu pălăriile în mâini și cu brațele pline de registre și hârtii, înclinându-se către el. Sunteți Scrooge și Marley, mi se pare, spuse unul din el, uitându-se pe listă. Cui am plăcerea să mă adresez, domnului Scrooge sau domnului Marley?" Domnul Marley a murit de șapte ani, chiar în această zi," spuse Scrooge. Nu avem nicio îndoială că generozitatea domnului Marley este împărtășită și de partenerul lui," spuse domnul, în timp ce își prezenta preferințele. Cu siguranță că așa era pentru că ei fuseseră două suflete înrudite." La auzul spăimântătorului cuvânt generozitate, scruse în cruntă și clătină de cap, în timp ce îi dădea înapoi referințele. În aceste zile de sărbătoare, domnule Scrooge, spuse unul dintre cei doi domni, luând în mână un toc, este nevoie mai mult decât de obicei să-i ajutăm pe cei sărman și suferinți. Mii de oameni duc lipsă de strictul necesar și alte sute de mii trăiesc în condiții mizere, domnule. Nu mai există oare închisori? strigă Scruge. Există o mulțime de închisori? spuse domnul, lăsând jos tocul. Și ce fac sindicatele? mai întrebă Scruge. Mai funcționează? Mai funcționează, replică domnul. Nu aș putea spune că nu. Atunci, legea pentru săraci mai este oare în vigoare? – spuse Scruge. – Este și se aplică din plin, domnule. Oh, – O, mi era teamă din cele spuse de dumneavoastră că între timp s-a întâmplat ceva și nu mai funcționează, spuse Scruge. – Sunt bucuros că nu-i așa. – Nu credem că ea hrănește trupul și sufletul mulțimilor, răspunse domnul. Și de aceea, câțiva dintre noi încercăm să strângem bani pentru a le putea cumpăra celor săraci mâncare și haine călduroase. Am ales aceste zile din an pentru că acum lipsurile se resimt mai mult ca oricând și abundența bucură inimile oamenilor. Dumneavoastră, cu ce sumă ați dori să contribuiți? Cu nimic!" replică Scruge. Dori să rămâneți anonim?" Doresc să fiu lăsat în pace, spuse Scruci. De vreme ce m-ați întrebat domnilor ce doresc, acesta este răspunsul meu. Eu nu mă distrez de Crăciun și nu-mi permit să-i distrez pe alții. Îmi ajunge că plătesc instituțiile de care am pomenit, pentru că ele mă costă destul și sărace ar trebui să meargă acolo să le ceară ajutor. Nu sunt mulți cei care pot merge acolo iar alții mai bine ar muri decât să ceară ceva. Dacă așa doresc, atunci să moară," spuse Scruci, Mai bine și-ar împlini dorința. Astfel ar mai scădea populația care este și așa prea mare." De altfel să mă scuzați, nu sunt sigur de asta." Dar ați putea ști," observă domnul. Nu este treaba mea," replică Scruci. Omului îi ajunge să-și vadă de treburile lui." Și să nu se mai amestece în întrebările altora. Ale mele îmi ocupă tot timpul. La revedere, domnilor! Văzând că nu mai are niciun să-și continue discuția, domnii plecară. Scrooge își reluă lucru cu o impresie mult îmbunătățită despre propria sa persoană și într-o stare de spirit mult mai destinsă ca de obicei. Între timp, ceața se îngroșase și mai tare. Astfel încât oamenii alergau cu felinarele pâlpâinde în mâini prin întunericul care se lăsase, oferindu-se să meargă înaintea trăsurilor pentru, lea, pentru a le arăta drumul. Vechiul turn al bisericii, al cărui clopot cu dangăt aspru privea parcă în jos, pe furiș către scrugi, printr-o fereastră gotică, devenise invizibil, și bătea orele și sferturile de oră de sus din înălțimea norilor, urmate de vibrații tremurândei ca și cum dinții i-ar fi clănțănit în capul înghețat. Frigul se întețise. Într-o curte de pe strada principală, câțiva muncitori reparau țevile de gaz și aprinseseră într-un cazan un foc mare, în jurul căruia se adunase un grup de oameni să se încălzească privind încântați flăcările. Din de apă, rămasă fără dop, apa curgea în transformându-se pe loc în gheață. Atracția magazinelor erau crenguțele și fructele atrânate în vitrinele luminate de lămpi. la lumina cărora obrajii palizai trecătorilor păreau îmbujorați. În magazinele de păsări și în băcănii, negoțul se făcea în joacă, părând un adevărat spectacol fiind aproape imposibil de crezut că mai există asemenea principii serioase ca târguiala și vânzarea. Aflat în puternica fortăreață de la Mansion House, primarul le porunci celor 50 de bucătari și majordomi să gătească masa de Crăciun într-un mod demn de casa unui primar. Chiar și micul croitor, pe care l amendase luna trecută cu cinci șilingi pentru beție și scadal în stradă, își pregătea în pod cârnații pentru a doua zi, în timp ce nevasta lui își luă copilul și plecă să cumpere carne. Vremea se făcu mai cețoasă și mai rece, un în frig înțepător, pătrunzător și tăios. Dacă bunul sfânt Dunstan nu mușcase încă din nasul necuratului pe o vreme ca asta, în loc să-și folosească armele obișnuite, atunci, într-adevăr, nu ar fi dorit să piardă o asemenea ocazie. Posesorul unui mic nas roș de frigul înfometat, tot așa cum oasele sunt roase de câini, se înăpust supra ușii lui Scrooge pentru a-i cânta un colin de Crăciun. Dar după primele cuvinte, Da, domnul, să fii binecuvântat, nimic în lume să nu te înspăimânte. Să nu te înspăimânte, Scrooge apucă liniarul cu o asemenea hotărâre, încât colindătorul fugi cuprins de panică, lăsând ceața și gerul tot mai puternic să se furișeze pe gaura să Sosi și ora de închidere. Scrooge se sculă de pe scaun și îl anunță și pe funcționar care aștepta în colțul său și care, după ce stinse lumânarea, își puse pălăria pe cap. Mâine vrei să fii libertată ziua, nu-i așa?" spuse Scrooge. Dacă sunteți de acord, domnule." Nu sunt de acord," spuse Scrooge, și nu este corect. Dacă ți-aș reține din salariu o jumătate de corană pentru asta de simții neîndreptății, nu-i așa?" Funcționarul zâmbi sfios. Și totuși, tu ce crezi?" spuse Scrooge, Eu nu sunt neîndreptățit atunci când te plătesc o zi fără să lucrezi?" Funcționarul îi atras atenția că este vorba de o singură zi într-un an. Nu este o scuză prea bună pentru a fura din buzunarul omului în fiecare an în ziua de 25 decembrie?" spuse Scrooge încheiindu-și nasturii paltonului până la bărbie. Dar îți dau voie să lipsești toată ziua, iar în dimineața următoare să fii aici cât mai devreme. Funcționarul promise că așa va face, și scrugi și pe ușă mormâin. Biroul Birouul închis într-o clipită și funcționarul, cu fularul alb atrânându-i peste mijloc, pentru că nu avea lung, se dădu pe gheață pe cornhill Până la capătul unei străduțe, de 20 de ori bucuros că venise Crăciun și apoi fugi către casă cât de repede putu ca să se joace de-a baba oarba. Scrugi, cină trist, în taverna lui obișnuită și mohorâtă și, după ce citi toate ziarele și își petrecu cu restul serii citind registru sau bancar, se duse acasă să se culce. Locuia în odaia care îi aparținuse cândva partenerului său răposat. Erau câteva camere mohorâte, aflate într-o clădire cu un aer trist, care nu prea mai avea ce să caute acolo, încât nimeni nu și-ar fi putut închipui că, pe când era o casă tânără, alergase jucându-se Davatia scunsera cu alte case, rătăcind drumul de întoarcere de fiecare dată. Era destul de bătrână și posomorâtă acum, pentru că nimeni nu mai locuia în ea. În afară de Scrooge, restul camerelor fiind închiriate pentru birouri, curtea era atât de întunecată încât până și Scrooge, care cunoștea fiecare piatră de pe jos, căuta drumul, bâșbâind cu mâinile prin aer. Ceața și chiciura atârnau deasupra vechii porți negre încât părea că însuși spiritul vremii medita trist pe prag. ciocănelul de la ușă nu avea nimic deosebit în el, în afară de faptul că era foarte mare. Cu siguranță că Scrooge îl văzuse în fiecare noapte și dimineață de când se mutase acolo. În plus, Scrooge era lipsit de imaginație, la fel cum era orice bărbat din Londra, chiar inclusând, poate merg prea departe, funcționarii și consilierii din Consiliul Orășenesc. Să adăugând de asemenea că Scrooge nu se gândise niciodată până acum la Marley, până la menționarea din această dupamiază a aniversării de șapte ani de la moartea partenerului său. Și atunci să-mi explice cineva, dacă poate, cum a fost posibil ca Scruge care întocea cheia în broasca ușii să vadă un loc de ciocănel, fața lui Marley, ciocănelul nesuferind nicio transformare. Fața lui Marley nu era înconjurată de ceața deasă, la fel ca celelalte obiecte din curte, ci lumina trist ca un homar într-o piuniță întunecată. Nu era supărată sau feroce, ci îl privea pe Scrugi la fel cum obișnuia și Marley să-l privească. Cu ochelarii lui fantomatici ridicați pe fruntea ei fantomatică, cu părul vulvoi ca sufla de un val de aer fierbinte și cu privirea fixă, cu toate că ochii erau larg deschiși. Din cauza ochilor și a feței lui livide, arăta înspăimântător, dar oroarea plutea în aer, contrar expresiei de pe fața sa și nu putea fi controlată. În timp ce Scrooge privea muțit această arătare, ea se transforma din nou în ciocănel. Aș minți dacă aș spune că nu s-a speria sau că în sinea lui nu simțise această senzație teribilă pe care nu o mai simțise din copilărie. Dar el, prinse din ochii pe care o lăsase din mână, se cu putere îmbroască, intră și a prins o lumânare. Înainte de a închide ușa, se opri o clipă nehotărât și privi cu grijă în spatele ei, ca și cum s-ar fi așteptat, plin de groază, să apară figura lui Martei. Dar acolo nu se afla nimic în afară de șuruburile și piulițele care fixau ciocănelul, așa că spuse "Piu, piu!" și trânti ușa. Zgomotul ușii trântite se amplifică în toată casa ca un tunet. Fiecare cameră de la etaj și fiecare butoi de vin din pivniță păreau să aibă un ecou propriu. Scrooge nu era omul care să se sperie din cauza ecourilor. Închise ușa, traversă holul și urcă încescările, având grijă ca flacăra al să nu se stingă. În timp ce pășea pe scări, îi se păru că o umbră, ca o, ca o locomotivă, urcă în fața lui. Lumina lămpilor cu gaz din stradă nu reușea să pătrundă prea bine prin geamul ușii de la intrare, astfel că Scrooge ne destul de greu prin beznă cu lumânarea lui. Dar Scrooge urcă mai departe fără să-i pese câtuși de puțin. Întunericul este ieftin și lui Scrooge nu-i displăcea. Dar, înainte de a-și închide ușa din lemn masiv, cercetă fiecare cameră. Își amintea destul de bine fața aceea, acesta fiind de fapt motivul care îl determina să facă lucrul acesta. Salonul, dormitorul și de baraua, toate erau așa cum trebuiau să fie. Nu era nimeni ascuns sub masă și nici sub canapea. Și șemineu pulpuia focul, ligheanul era pregătit și micul vas cu terci stătea pe policioară. Nu se ascunde nimeni în dulap și nici în cămașa lui de noapte, care atârna pe perete într-o poziție ciudată. Debaraua arăta la fel ca întotdeauna. Un grilaj vechi de sobă, niște pantofi vechi, două coșuri pentru pește, un stativ pe trei picioare pentru lighean și un joc de cărți. Închise satisfăcut ușa camerei, după care o încuie pe dinăuntru, contrajă obiceiului său, întoarse cheia de două ori îmbroască. Astfel, baricadat își desfăcu cravata de la gât, apoi îmbrăcă cămașa de noapte, își încălță papucii și se așeză în fața șemineului ca să-și mănânce terciul. În noaptea geroasă, focul abea mai pâlpâia. Fu nevoit să se așeze mai aproape, aplecându-se asupra lui, ca să smulgă și cea mai mică senzație de căldură din grămăjoarea de Și mineul era vechi, construit cu mult timp în urmă de un gustor olandez și ornat de jur împrejur cu niște plăci de ceramică olandeză ciudate, pe care erau pictate scene din scriptură. Erau picturi cu cain și abel, Ficele faraonului, regina din Saba, îngeri care cădeau din cer pe nori de puf, Avram, Belsazar, apostoli în bărci, plutim pe mare. Erau acolo sute de fețe care îi atrăgeau privirea și totuși, fața lui Marlei, cel mur de șapte ani, apărea ca vechea anuia a profetului și totul dispărut pe dată. Dacă la început nu văzuse nimic pe niciuna din plăci, acum pe fiecare se afla câte o copie a feței bătrânului Marley, apărută din gândurile ce avuseseră puterea de a modela imagini pe suprafața lor. Aiurel!" spuse Scruge și traversă camera. După câțiva pași se așeză din nou. Își lăsă capul pe spate și privirea ei se opri, asupra unui clopoțel care a nefolosit în camera, ce comunica cu un anumit scop de multuitat, cu o alta, aflată la ultimul etaj al clădirii. Cu privirea pironită, asupra lui, spre marea lui uimire și cu o frică ciudată și inexplicabilă, în suflet, văzut cum clopoțelul începe deodată să se balanceze, dar atât de încet încât abia de se auzea un sunet. Dar nu trecut mult timp și sunetul se a auzit din ce în ce mai tare, urmat apoi de sunetul celorlalți clopoței din casă. Nu a durat mai mult de o jumătate de minut sau un minut, dar lui se păru că durase o oră. Sunetul clopoțeilor încetă dintr-o dată, la fel cum începuse, după care se auzi un zângănit care părea că vine din adâncul pământului, ca și cum cineva ar trage un lanț peste butoile cu vin din pivniță. Scrooge își aminti apoi că auzise, povestindu-se, despre fantomele din casele bântuite, care trăgeau lanțuri după ele. Ușa pivniței se trânti de perete cu un zgomot asurzitor, care acest zgomot de lanțuri se auzi din ce în ce mai aproape la etajele de mai jos, urcând scările și apoi îl auzi apropiindu se de ușa lui. Tot e o aiureală!" spuse Scruci, Nu vreau să cred altceva!" Se făcuse totuși palii la față atunci când, fără nicio avertizare, o siluetă intră în cameră trecând prin ușa masivă și se opri în fața lui. La vederea arătării, Flacăra anemică se mări și păru că strigă, Îl cunosc, este fantoma lui Marley!" Și apoi se făcu iarăși mică. Era aceeași față, era Marley, cu haina lui obișnuită, aceiași pantofi și ghete cu ciucuri zburliți, cu părul răvășit. Ținea strâns în mână lanțul lung care să târa în urma lui ca o coadă. Când se apropie, Scrooge observă că pe lanț atârnau cutii de tablă, chei, lacăte, registre, acte și portofele greoaie din oțel. Corpul lui era transparent, astfel că Scrooge văzu prin haina lui cei doi nasturi de la spate. Scrooge auzise adeseori vorbindu-se despre Marley că nu are măruntai, dar nu crezuse până acum. Nu credea nici momentul de față, cu toate acestea. Îl privea și era conștient că stătea în fața lui, la fel cum îi simțea privirea înghețată și vedea Batista petrecută peste cap și bărbie, pe care nu observase până acum. Dar totuși era neîncrezător și, în sinea lui, se lupta cu sentimente contradictorii. Ce vrei de la mine?" spuse Scrugi pe un ton caustii și mai rece ca niciodată. Multe!" Era vocea lui Marley, nu mai avea nicio îndoială. Dar tu cine ești?" Mai bine întreabă-mă cine am fost." Atunci te întreb, cine ai fost?" spuse Scruge, aproape strigând. Ești cam pretențios pentru o umbră." Era cât pe ce să spună ca să fie o umbră, dar considerase că așa era mai bine. În timpul vieții mele am fost partenerul tău, Jacob Marley. Poți să stai jos?" Îl întrebă Scrooge privind un neîncrezător Da, pot Atunci ia loc Scrooge îl întrebase Pentru că nu știa dacă O fantomă atât de transparentă Ar fi în stare să se așeze pe scaun Și crezând că nu poate Acest fapt ar necesita O explicație stânjenitoare Dar fantoma se așeze De partea cealaltă a șemineului Ca și cum ar fi fost Un lucru obișnuit pentru ea tu nu crezi în mine, observă fantoma. Uh, nu cred, spuse Scruge. Ce altă dovadă ai despre existența mea în afară de ceea ce simți? Mm, nu știu, spuse Scruge. De ce nu ai încredere în ceea ce simți? Pentru că, spuse Scruge, simțurile mele sunt afectate de ceva. O mică dereglare a stomacului le face să mă păcălească. Tu ai putea fi o bucată nedigerată de carne, o lingură de muștar, o bucățică de cașcaval sau de cartof. Aduci mai multă mâncare decât am mormânt, orice ai fi tu. Scruge nu avea obiceiul să facă glume." iar în acel moment nici nu se simțea în stare. Adevărul este că încerca să glumească pentru a-și distrage atenția și de a nu mai simți teama, căci vocea asta fi se să înghețe sângele în vine. Cum stătea așa, privind în tăcere, ochii aceia sticloși, Scrooge simțea că se află chiar în preajma diavolului. Era ceva poribil în apariția nălucii, care părea înconjurată de un aer infernal. Scruge nu putea să-l simtă pentru că, deși fantoma stătea mișcată, părul ei, hainele și ciucuri pluteau în aer. Parcă mișcați de vaporii fierbinți al unui cuptor. Vezi această scobitoare?" spuse Scruge, reluând rapid atacul și dorind, chiar și pentru o secundă, ca privirea fixă a vedenii să nu mai stăruie asupra lui. O văd!" răspunse fantoma. Nu te uiți la ea," spuse Scrooge. Dar totuși o văd," spuse fantoma. Bine," răspunse Scrooge. Nu am decât să o înghit și tot restul vieții mele voi fi urmării de o armată de și creați de mine. E o aiureală, îți spun eu, reală. În acel moment... Spiritul început să strige și să-și scuture lanțul cu un zgomotriș și înfricoșător, încât Scruge reuși cu greu să se țină de scaun și să nu leșine. Dar se îngrozi și mai mult atunci când stafia își desfăcu bandajul care îi înfășura capul, ca și cum în cameră ar fi fost prea cald și un maxilar inferior îi căzbă piept. Atunci Scruge căzun nu și își prinse fața în mâini. Ai milă de mine!" spuse Scruge. Apariți îngrozitoare, de ce mă necăjești? Omule, cu mintea ta lumească, răspunse Fantoma. Acum crezi că există sau nu? Acum cred, spuse Scrăci. Sunt nevoi să cred, dar de ce spiritele vin pe pământ și de ce ele vin la mine? Fiecărui om îi se cere ca spiritul lui să umble printre tovară și lui și să călătorească peste tot. Și, dacă spiritul nu merge în viață pe drumul cel drept, este condamnat să o facă după moarte. Este blestemat să hoinărească prin lume. O, oh, vai mie! Și să fie martor la ceea ce nu poate avea, dar ar fi putut avea pe când trăia pentru a fi fericit. Din nou, stafia scoase un țipăt, scuturându-și lanțul și frângându-și mâinile ei fantomatice. Porți lanțul la mâini, spuse Scrooge tremurând. Spune-mi, de ce? Porți lanțul pe care l-am construit în timpul vieții, răspunse Fantoma. L-am construit verigă după verigă și centimetru după centimetru. Scrooge început să tremure și mai tare. Sau mai bine, continuă fantoma, ai vrea să știi greutatea și lungimea lanțului pe care tu însuți îl porți? Acum șapte ani era la fel de greu și de lung ca acesta și de atunci ai mai adăugat câteva verigi la el. Probabil este un lanț destul de greu pentru tine. Scrooge privi în jurul său ca și cum s-ar fi așteptat să fie înconjurat de 50 sau 60 de stânge de cablu de fier, dar nu văzu așa ceva. Jacob, spuse el cu o voce rugătoare. Bătrâne, Jacob, Marley, te rog, mai spunem câte ceva. Fii bun și liniștește-mă. Nu am ce să-ți spun, spuse fantoma. Toate astea vin de pe alte meleaguri, Ebenezer, Scrooge, și sunt hotărâte de alții. Și nici nu mi este permis să spun tot ce aș vrea, ci o mică parte din ceea ce știu. Nu pot să stau prea mult timp într-un singur loc. Spiritul meu nu a trecut niciodată de clădirea în care am lucrat. Bagă bine de seamă la ceea ce-ți spun. În timpul vieții, spiritul meu nu a hoinărit niciodată dincolo de limitele îngustare, încăperii noastre de bani și de aceea mă așteaptă zile grele. Scrooge avea obiceiul ca, în timp ce gândea, să-și țină mâinele în buzunarele de la spate. La fel făcut și acum, cântărind spusele fantomei, dar fără să o privească sau să se ridice în picioare. Poate nu te-ai grăbit prea tare, Jacob, observă Scruge pe un ton rece, cu o urmă de umilință și respect în voce. Nu m-am grăbit, repetă fantoma. Ai murit de șapte ani, spuse Scruge, și în tot acest timp ai călătorit. Tot timpul, spuse fantoma fără liniște, torturat fără încetare de remușcări. Călătorești mult? întrebă Scruci. Căvântul? răspunse Stafia. În acești șapte ani ai trecut probabil peste mări și țări, răspunse Scruci. Auzind acestea, năluca scoase încă un strigăt și își zângăni atât de groaznic lanțul în liniștea de mormânt a nopții, încât straja care umbla pe ulițe ar fi fost îndreptățită să-l pedepsească pentru perturbarea liniște publice. Oh, sunt captiv și legat în fiare, strigă fantoma, fără să știu câte veacuri de muncă neîntreruptă a creaturilor nemuritoare vor trebui să treacă pe acest pământ pentru a putea păși către veșnicie, fără să știu că fiecare spirit creștin ce se află în mica lui sferă Oriunde ar fi, va afla că viața sa muritoare este prea scurtă pentru binele pe care l-ar putea face. Fără să știu că niciun regret nu poate aduce binele cuiva, pentru că a folosit în mod greșit șansa care i s-a acordat în viață. Cu toate acestea, și eu am fost la fel. Oh, și eu am fost la fel. Dar tu ai fost întotdeauna un bun negustor. Jacob, încă mă scruge care începuse deja să se gândească la propria sa persoană. Negoțul, strigă fantoma, frângându-și mâinile din nou. Omenirea a fost negoțul meu, bunăstarea era negoțul meu, mila, îngăduința și bunăvoința, toate au fost negoțul meu. Tot ce am realizat în viață a fost doar o picătură de apă în oceanul, atât cuprinzător, a ceea ce ar fi trebuit să fac își ridică lanțul, ca și cum acesta ar fi cauza supărării sale zadarnice și apoi îl trânti iarăși cu putere de pământ. Acum, la sfârșitul anului, spuse Năluca, sufăr cel mai mult. De ce oare mi-am întors privirile de la tovarășii mei și nu m-am uitat vreodată către steaua aceea binecuvântată care a condus pașii celui înțelept către locuința săracului? Oare eu nu aș fi putut ajuta vreun sărman? Scruge era înspăimântat din ce în ce mai mult de vorbele nălucii și început să tremure teribil de tare. ascultă strigă spiritul, pentru că nu mai am timp. Te ascult, spuse Scruge, dar nu fi aspru cu tine, te implor. Nu înțeleg cum de poți să mă vezi. Am fost mult timp în preajma ta fără ca tu să mă vezi. Nu era o afirmație prea plăcută. Scrooge tremura și își șterse sudoarea de pe frunte. Pocăința nu este un lucru prea ușor pentru mine, continuă fantoma. În noaptea asta sunt aici ca să te avertizez că mai ai încă o șansă să nu mi împărtășești soarta. Eu sunt speranța ta, Ebenezer. Mi-ai fost întotdeauna un bun prieten, spuse Scrooge. Îți mulțumesc. Vei fi vizitat, spuse Fantoma, de către trei spirite. Expresia de pe fața lui Scrooge se mâna în acest moment cu cea a Fantomei. Ai pomeni cumva despre speranță Marley? întrebă el cu o voce șovăielnică. Da. Mai bine nu pomenei, spuse Scrooge. Fără vizita lor, spuse Fantoma, nu vei putea ocoli calea pe care am pășit eu. Va trebui să aștepți până mâine, când clopotul. Va bate ora 1. Nu ar putea să vină toți trei deodată, Jacob? încercă Scrugi. Cel de-al doilea va sosi în noaptea următoare, la aceeași oră, iar pe cel de-al treilea, așteptându-l în seara ce va urma, când se va auzi în turn ultima bătaie a orei 12. Pe mine nu mă vei mai vedea niciodată, și spre binele tău să-ți amintești de convorbirea noastră. După ce rostia aceste cuvinte, Năluca își luă Batista de pe masă și își legă capul ca la început. Scrooge, recunoscut zgomotul făcut de dinții nălucii când maxilarele îi se uniseră. Îndrăzni din nou să-și ridice privirile și văzu cum musafirul său se ridicase deja în picioare cu lanțul greu de jur împrejurul brațului. Fantasma pășea încet și cu fiecare pas pe care îl făcea, fereastră se deschidea puțin câte puțin, Astfel încât, atunci când luca a ajuns acolo, aceasta era larg deschisă. Îi făcu semnul Scruz să se apropie. Când se aflară la doi pași, unul de altul, fantoma lui Marley își ridică mâna, semn să nu mai facă niciun pas. Scruz se opri. Nu pentru a-i se supune, ci mai mult de frică și uimire, pentru că, atunci când își ridică mâna, auzi în aer... Niște sunete nedeslușite de lamentări și regrete, vaete triste și pline de reproș. După ce ascultă un moment, năluca se alătură vaetului funebru și zbură afară, în noaptea cea neagră și sinistră. Scrooge se apropie și privește pe fereastră plin de curiozitate. Prin aerul înghețat de afară se zăreau nălucile care în încoace și încolo, gemând neliniștite. Fiecare purta lanțuri asemănătoare cu cele ale fantomei lui Marley. Erau legate unele de altele, s-ar putea să fi fost cârmuitori plini de păcate, neputând să zboare una fără cealaltă. Scrooge le cunoscuse pe unele dintre ele pe timpul când erau încă în viață. Recunoscuse o fantomă bătrână îmbrăcată cu o haină albă, care avea legată de gleznă o hidoasă casă de bani, și striga jalnic că nu poate ajuta femeia necăjită cu un copil în brațe care stătea în pragul ușii. Nenorocirea lor era în mod clar faptul că doreau să ajute oamenii, dar își pierduseră puterea. Ori aceste creaturi se pierduseră prin ceață, ori ceața le învăluise, Scruci nu ar putea spune, dar odată cu ele se estompase și vocea lor tânguietoare. Și noaptea se din nou cu cea când el sosise acasă. Scrooge închise fereastra și verifică ușa prin care intrase fantoma. Era încuiată de două ori, cum încuiase cu propriile lui mâini, iar cuile erau la locul lor. Încercă să spună iarăși, ai o reală! dar se opri la prima silabă și pentru că se simțea foarte obosit din pricina emoțiilor prin care trecuse, ori din cauza lumine văzute cu care se întâlnise, ori poate că din cauza conversației pe care o avusese cu fantoma, sau din cauza orei târzii, merse să se culce fără să se mai dezbrace și a pe-ndată. Sfârșit! Aceasta este o registrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu toate înregistrările cărții audio.eu sunt din domeniul public. Charles Dickens Poveste de Crăciun Capitolul 2 Primul spirit Când Scruz se trezi, era atât de întuneric, încât abia de se putea deosebi fereastra transparentă de pereții opace ai camerei. Încercă să străpungă întunericul cu ochii lui scoditori, când auzi cum clopotul unei biserici învecinate bătea al patrulea sfert de oră, așa că ascultă să bată și ora. Spre marea lui uimire, da greu al clopotului bătu șase, apoi șapte, și de la șapte la opt, iar apoi până la douăsprezece, când se opri. Douăsprezece. Era trecut de ora două, când se culcase. Ceasul era stricat, cu siguranță. Probabil un țurțură de gheață intrase în mecanism și îl stricase. 12. Atinse arcul ceasului său pentru a-și corecta cel mai absurd ceas. După ce ajunse cu micul său ticăit la 12, acesta se opri. Nu se poate," își spuse Scruge. Să fi dormit?" O întreagă zi și o parte din noaptea următoare. Poate că s-a întâmplat ceva cu soarele și acum este 12 la amiază. Ideea îi se păru alarmantă și se dădu jos din pat, mergând pe bâșbâite către fereastră. Vă nevoie să-și gheața gheață de pe geam cu mâneca halatului ca să poată vedea ceva, dar nu reuși să vadă prea multe. Era tot ceea ce putea face acum pentru că afară era încă ger și un frig cumplit și nu se mai auzau pașii grăbiți, ca și cum noaptea ar fi gonit ziua cea luminoasă și ar fi pus stăpânire pe întreaga lume. Aceasta fu o mare ușurare, deoarece s-ar fi pierdut toată elocvența cuprinsă în documentul care spunea că după trei zile de la primire, va trebui să plătiți această poliță domnului Ebenezer Scrooge sau la ordinul său. Scrooge se culcă la loc și se gândi, se gândi încă o dată și încă o dată, dar nu reuși să priceapă nimic. Cu cât se gândea mai mult, cu atât era mai încurcat și cu cât încerca să nu se mai gândească, gândurile îi se învălmășeau mai tare în minte. Fantoma lui Marley îl preocupa tot mai mult. De câte ori încerca în sinea lui să se convingă, după o matură chipsuință, că totul fusese doar un vis în mintea lui, se năștea ca un izvor puternic această veșnică întrebare fără răspuns. A fost vie sau nu? Scrooge rămase pe gânduri până când clopotul mai bătu încă trei sferturi de ceas. Când deodată și aminti că fantoma îl prevenise că va primi o vizită atunci când clopotul va bate ora 1. Se hotără să rămână treaz până ceva trece de ora aceea, gândindu-se că nu va mai putea dormi. aceasta fiind poate cea mai înțeleaptă hotărâre pe care o putea lua. Sfertul de oră a fost atât de lung încât fu convins că a adormise fără să vrea și nu auzise ceasul. În cele din urmă, cu urechile ciulite, auzi clopotul bătând. Ding, dong! Este și un sfert, numără Scrugi. Ding, dong! Este și jumătate, spuse Scrugi. Ding, dong! Încă un sfert de ceas, spuse Scrugi. Ding, dong! Acum este ora 1, spuse Scrugi triunfător. Și nu se întâmplă nimic. Doar după ce rosti aceste cuvinte. Clopotul început să bată ora 1 și cum dangă adânc, muhorât, sumbru și melancolic. În acel moment, în cameră, licări o lumină și perdeaua de la patul său fut trasă la o parte. Fosese trasă de o mână și nu perdeaua de la picioare, oricea de la spate, ci perdeaua din dreptul feței. După ce perdeaua a fost trasă, Scrooge se ridică în pat pe jumătate. Și se trezi față în față cu un musafir nepământean care îi trase aflându-se aflându-se tot atât de aproape de el, pe cât sunt eu față de dumneavoastră. Avea o față ciudată, ca de copil, și totuși nu era un copil, ci mai mult un bătrân, văzut prin ochii unui medium, care făcea să pară estompat și micșorat nemărimea unui copil. Părul care i pe spate era alb și, totuși, fața lui nu avea niciun rid. Brațele i-a lungi și puternice, de parcă ar fi purtat ceva neobișnuit de greu. Picioarele lui delicate erau goale, la fel ca și brațele. Era îmbrăcat cu o tunică de un alb pur, iar la brâu era legat cu o centură lucioasă, a cărei cataramă era foarte frumoasă. În mâini avea o ramură de vâsc și, în contradicție cu apariția sa glaciară, îmbrăcămintea era brodată cu flori. Dar lucrul cel mai ciudat era coroana de pe capul lui, care împrăștia un mănunchi de raze strălucitoare ce lumina totul. Iar pălăria pe care acum o ținea sub braț avea, fără îndoială, rolul unui stingător pe care îl folosea în momentele neinteresante. Cu toate astea, când Scruge îl privi mai bine, văzu că nu era singura lui ciudățenie. Căci, centura îi strălucea când într-o parte, când într-alta. Și ceea ce era luminat într-un moment, în altul era acoperit în întuneric. Astfel că apariția se schimba vizibil. Avea când un braț, când un picior. Acum avea 20 de picioare. Acum două picioare... Fără cap, acum un cap fără trup, iar părțile corpului său nu aveau margini și își pierdeau conturul în strălucirea densă. Iar apoi își reluă iarăși vechea formă, mai clară ca niciodată. Domnule, nu ești cumva spiritul pe care îl așteptam? întrebă Scruci. Eu sunt. Vocea era caldă și plăcut. Dar parcă vorbea de departe, cu toate că se afla aproape de el. Cine și ce ești tu? întrebă Scruci. Eu sunt fantoma Crăciunului trecut. Care Crăciun? întrebă Scruci, văzându-l atât de mic de statură. Din trecutul tău. Dacă l-ar fi întrebat cineva, poate că Scruci nu ar fi spus adevăratul motiv dar dorea neapărat să vadă spiritul cu pălăria pe cap și de aceea îl rugă să-și pună. Ce vrei?" exclamă fantoma. Vrei să stingi cu mâinile tale lumești lumina pe care o eman?" Nu este de ajuns că tu reprezinți una dintre acele cauze care au creat această pălărie și motivul pentru care am fost nevoit să o port bine îndesată pe cap atât amar de vreme?" un ton respectuos, Scruci tăgădui că ar fi intenționat să-l supere cu ceva, sau că i-ar fi pus cu bună știință vreo pălărie pe cap în decursul vieții sale. Își făcu atunci curaj și îl întrebă cu ce treburi se află acolo. Am venit să te ajut, spuse fantoma. Scrooge îi mulțumit, dar nu se putu abține să nu se gândească că o noapte liniștită i-ar fi fost mult mai folositoare. Spiritul păru că-i auzi gândurile, pentru că spuse pe îndată. Atunci să auzim cererea ta, ai grijă. Își întinse mâinele puternice către el și îl prinse cu delicatețe de braț. Ridică-te și vină cu mine. Ar fi fost inutil scrul să-i învoce vremerea de afară sau ora târzie ca ne fi prea convenabile mersului pe jos sau căldura din nu și termometru care arăta cu mult sub zero grade, că avea pe el doar cămașa de noapte, papuci și boneta de noapte și că ar fi putut să răcească, deși strânsoarea era delicată, ca unei mâini de femeie nu i se putea împotrivi. Se ridică în picioare, dar când își dădu seama că spiritul ajunsese deja în dreptul ferestrei, îl prinse de haină într-un ultim gest de implorare. Eu sunt muritor, se împotrivi scruj și aș putea să cad. Te voi atinge cu mâna pe piept, spuse spiritul, punându-și mâna pe inima lui și te vei simți în siguranță. De cum termină de vorbit, trecură prin perete și a ajuns deasupra unui drum de țară aflat în mijlocul unei câmpii. Orașul dispăruse cu totul. Nu se mai zărea nici urmă de el. Întunericul și ceața dispăruseră și ele, pentru că acum era o zi de iarnă, senină și rece, cu pământul acoperit de zăpat. Vai de mine!" spuse uimiți Scruge. Sunt locurile unde am crescut! Aici, aici am copilărit!" Spiritul privi blând spre el... Cu toate că abia îl ținea, bătrânul Scrooge mai simțea încă atingerea lui delicată. Simțea plutind în aer o mulțime de mirosuri, fiecare reamintindu-i sute de gânduri, speranțe și bucurii de multuitate. – Buzele îți tremură, spuse fantoma. – Și ce văd acolo pe obrazul tău? Scrooge băicui pe o voce neobișnuită că era un coș și rucă fantoma să-l ducă unde dorește. Îți mai amintești drumul?" întrebă spiritul. Mi-l amintesc!" strigă scruș cu un L-aș găsi și cu ochii închiși!" În timp ce mergeau, Scruge recunoscu fiecare poartă, fiecare stâlp și fiecare copac și, în cele din urmă, ajunser în apropierea unui mic orășel care avea o biserică și un pod ce treceau peste râul șerpuitor. Se zăreau câțiva ponei lățoși mergând la atrap către ei purtând niște băieți pe spate, care strigau către alți băieți aflați în șarete și căruțe conduse de țărani. Toți erau plini de entuziasm și strigau unii la alții până când câmpul se umplu de muzică veselă și aerul însuși se bucura de ea. Acestea nu sunt decât umbrele acelora care au trăit cândva pe aici, spuse fantoma. Ei nu sunt conștienți de prezența noastră. Călătorii plini de viață, ajunseră în dreptul lor și Scruge îi recunoscu pe fiecare în parte. Cât de tare se bucura la vederea lor! Ce mai străluceau ochii lui Reși și cum mai sălta inima în piept când treceau pe lângă ei! Cât de fericit se simțea când îi auzea urlându-și unul altuia Crăciun fericit! Când se întâlneau pe drumuri sau în fața caselor! Ce însemna Crăciunul pentru Scruge? Ce bine i-a adus vreodată în viață! Nu au plecat toți copiii din școală, spuse fantoma. A mai rămas acolo un copil singuratic, părăsit de prietenii săi. Scrooge spuse suspinând că îl cunoștea și oftă. În dreptul unei ulițe binecunoscute, părăsiră strada principal. Și curând se apropiară de o casă construită din cărămizi de culoare roșie, având o de vânt sus, pe acoperiș și un clopot care atârna sub ea. Era o clădire mare și părăsită, pentru că încăperile spațioase nu prea mai erau locuite. Pereții lor erau umezi și mucegăiți, ferestrele erau sparte iar ușile erau ruginite. Gâinile Găinile cotcodăceau prin curte iar șopronul nu era acoperit de buruieni. Și înăuntru era la fel. Pentru că după ce intrară în holul posomorât, își aruncară privirea spre încăperile reci, abia mobilate, ale căror uși rămăseseră deschise. În aer plutea un iz de pământ și sărăcie lucie, care venea mai degrabă de la fumul lumânării și nu de la aburii de la bucătărie. Fantoma și Scrooge traversară holul până ce ajunseră în dreptul unei uși din spatele școlii. Aceasta se deschise și în fața lor apăru o cameră lungă, mizeră și tristă, părând și mai sărăcăcioasă din cauza formei și a băncilor. Într-una din aceste bănci, un băiat singuratic citea așezat lângă un foc care abia mai ardea, iar Scrooge se așeză pe o bancă și plânse văzându-se pe sine așa cum fusese pe atunci. În clădire nu se auzea nici măcar un ecou, nici un chițăit sau vreun foș în spatele lambriurilor. Nu se auzea nici o picătură căzând din burlanul pe jumătate dezghețat din curtea mohorâtă din spatele școlii. Nici un suspin nu venea dinspre crengile desfrunzite ale plopului trist, nici balansul leneș al ușii magaziei rămase goale, nici măcar un pâlpâit de flăcări. Cu toate acestea, înmuiară inima lui Scruge, dându-i frâu liber lacrimilor. Spiritul îi atinse brațul, arătând către tânărul care cita atent. Deodată apăru un om în haine străine, a cărui figură se putea distinge clar. Era afară, în dreptul ferestrei, cu un topor în fipla cingătoare și ducea de căpăstru un catâr încărcat cu lemne. Dar ăsta e Alibaba!" exclamă entuziasma Scruge. Era dragul și bătrânul Alibaba." Da, știu cine e." Într-un an, de Crăciun, când tânăruace la Singuratic a fost lăsat aici, el a apărut pentru prima oară la fel ca acum. Sărmanul băiat și Valentin," spuse Scruge, împreună cu Orson, fratele său mai mare plecară. Și cum îl chemă pe acela care a fost dus a dormi la poarta Damascului. Nu-l vezi? Și slujitorul sultanului care încurca de către duh a făcut cum l-a tăiat capul. ce trebuia lui să se căsătorească cu prințesa? Dacă partenerii de afaceri din oraș l-ar fi auzit pe Scruci vorbind cu atâta seriozitate despre acest subiect, barzând, ba plângând și ar fi văzut emoția și încântarea de pe fața lui... Ar fi fost foarte surprinși. Uite și papagalul!" strigă Scrugi, cu penele lui verzi și galbene și cu un muț ca o frunză de lăptucă, crescut în vârful capului. Și el e aici! Sărmane Robinson Crusoe! Așa i-a spus când acesta s-a întors pe insulă. Pe unde ai umbla, Sărmane Robinson Crusoe?" Omul credea că visează, dar nu era așa. Să știți că era chiar papagalul. Iată-l și pe vineri, alergând înfricoșat către micul părâu. Hei, hei! Trecând repede de la o stare la alta, contrar firii sale, plin de compasiune față de copilul care reprezenta trecutul său, exclamă sărmanul băiat și început din nou să plângă. Aș dori ceva mormăi Scruge, băgându-și mâna în buzunar după ce șterse lacrimile din ochi cu mâna hainei dar acum este prea târziu. Ce s-a întâmplat, întrebă spiritul. Nu s-a întâmplat nimic, spuse Scrooge. Nimic. În noaptea trecută un băiat mi-a cântat la pușă un colin de Crăciun. Ar fi trebuit să-i dau ceva tot. tot. Fantoma zâmbi gânditoare și dădu din mână ca și cum ar fi spus, lasă, că la nu mai vine un alt Crăciun. La aceste cuvinte, copilul Scrooge se făcu mai mare și camera deveni mai întunecată și mai murdară. Pereții se micșoraseră și geamurile se spărseseră. Din tavan căzură fragmente de tencuială și apărură în loc scândurile dezgolite, iar Scrooge privea și nu înțelegea cum de era posibil așa ceva. El știa doar că totul se întâmplase cu adevărat și că acum era din nou singur, în timp ce restul băieților se duse acasă pentru a petrece vacanța de Crăciun. Acum el nu mai cita, ci se plimba în sus și în jos plin de disperare. Scruci privi către fantomă și apoi clătină trist din cap, uitându-se îngrijorat spre ușă. Ușa se deschisese și o fetiță mult mai mică decât băiatul intră în cameră, și îndreptându-se ca o săgeată către el, îl îmbrățișă spunându-i Dragul meu frate, am venit să te duc acasă, dragul meu frate," spuse copila, bătând în palmele ei micuțe în timp ce râdea în hohote. Să te duc acasă, acasă, acasă." Acasă, micuța mea fran?" îi răspunse băiatul. Da," spuse fetița plină de veselie, mergem acasă pentru totdeauna. Tata este mult mai bun ca până acum și acasă parcă suntem în rai." Într-o seară, pe când mă pregăteam de culcare, vorbea așa de frumos cu mine încât nu mi-a mai fost teamă să-l întreb încă o dată dacă te lasă să vii acasă. Atunci el a spus că da, poți veni și m-a trimis să te aduc acasă. Când vei crește mare, spuse fetița cu ochii larg deschiși, nu vei mai veni aici, dar mai întâi vom fi împreună de Crăciun și ne vom distra de minune! Ești o adevărată domnișoară micuță, Fran!" exclamă băiatul. Ea bătu din palme și râse, încercând să-l mângâie pe cap, dar era prea mică de înălțime și râse din nou. Apoi se ridică în vârful picioarelor și îl îmbrățișă. Începu apoi să-l tragă către ușă plină de nerăbdare copilărească, iar el o urmă fără chef. În salon se auzi o voce surzitoare. Aduceți jos scufărul domnișorului Scruge!" Atunci apăru însuși directorul școlii, care îl privi cu un aer feroce, iar confuzia lui crescut și mai mult când acesta îi strânse mâna. Apoi îi conduse pe amândoi în salonul cel mai frumos de acolo, în care hărțile de pe perete și globul pământesc erau parcă ceruite cu gheață. Apoi, ajuns și aici, îi servi cu un vin ciudat de transparent și cu o prăjitură ciudat de grea și le servi tinerilor o mulțime de delicatese. În același timp, trimise un servitor slăbonoc să-i ofere un pahar cu ceva poștașului, care răspunse că îi mulțumește domnului, dar dacă este cumva din același butoi din care mai gustase și altă dată, atunci mai bine nu dorește. În acest timp, Cufărul domnișorului Scruge fusese legat pe poștalion, iar copiii șluară de-a dreptul bucuroș rămas bun de la directorul școlii și coborâre vesel pe alea din grădină, în timp ce roțile trăsurii împrăștiau chiciura înghețată și zăpada de pe frunzele plantelor veșnic verzi ca pe o pulbere albă. A fost întotdeauna o ființă fragilă pe care ar fi suflat-o vânt mai puternic, spuse fantoma, dar a avut un suflet mare. Așa este, strigă Scrooge plângând. Ai dreptate, nu te contrazi, spirite. Domnul să mă ierte. A murit, spuse Scrooge, și cred că a avut și copii. Doar unul singur, răspunse Scruci, este adevărat, spuse spiritul, și acela este nepotul tău. Scruci, părut tulpurat un timp, apoi răspunse scurt, da. Cu toate că abia ieșiseră din școală, acum se aflau deja în mijlocul orașului plin de oameni, ale căror umbre treceau grăbite, unde umbrele căruțelor și ale trăsurilor se înghesuiau pe stradă în agitația și tumultul unui oraș adevărat. Magazinele erau împodobite, pentru că și aici sosise sărbătoarea Crăciunului, iar străzile erau luminate pentru că era seară. Spiritul se oprise în dreptul ușii unui depozit și îl întrebă pe Scruci dacă știe ce este acolo. Auzi dacă știu," spuse Scruci, aici mi-am petrecut petre ucenicia." Intrară. Și la vederea unui bătrân, domn cu o pe cap, care stătea în a unei mese de scris, atât de înalte încât, dacă ar fi fost mai înalt cu doi inci, ar fi dat cu capul de tavan, scruci strică entuziasmat. Privește, este bătrânul Feziuig. Domnul să-l în pază. Uite că Feziuig trăiește. Bătrânul Feziuig lăsă tocul din mână, apoi aruncă o privire către ceasă, care arăta ora șapte. Își frecă apoi mâinile, își potrivi haina lungă și se privi pe îndelete, apoi cu o voce plăcută și jovială strigă – Hei! Voi de acolo! Ebenezer! Dick! Scrooge, cel de odinioară, care era deja un tânăr bărbat, intră plin de viață în soții de colegul său. El este Dick Wilkins, îi spuse Scrooge fantomei. Doamne, iartă-mă! Este chiar el! Am fost foarte apropiați. Sărmanul Dick. O, oh, Doamne! Hei, veniți, băieții mei! spuse Feziuig. În seara asta am terminat cu lucru. Este ajunul Crăciunului, Dick. Este Crăciunul Ebenezer. Haideți să închidem într-o clipită, strigă bătrânul Feziuig, bătând în palme. Nu v-ar veni să credeți cât de repede se mișcară băieții la... Auzul acestor cuvinte. Ieșiră în stradă iute ca vântul ca să închidă oblanele. 1, doi, trei, Patru, cinci, șase, le traseră, 4, 5, 6 le închiseră și le fixară, Șapte, 8, nouă Și înainte să ajungeți cu număratul la 12, se întoarce răgăfăind ca niște cai de curse. Repejor strigă bătrânul Feziuic, alunecând cu mare iscusință din spatele mesei uriașe. Faceți ordine, băieții mei! Hai, Dick, și tu, Ebenezer, să facem ordine. Nu mai era nimic de aranjat sau să nu fi fost pus în ordine cu privirile bătrânului Feziuig urmărindu-i. Terminară într-o clipită. Totul era împachetat ca și cum nu ar mai fi avut nevoie vreodată de acele lucruri. Podeaua era măturată și spălată, lampa era curățată, cărbunii proaspeți întețiră focul. Iar acum încăperea era curată, caldă, uscată și strălucitoare, ca o sală de bar, într-o noapte de iarnă. Intră apoi un lăutar cu niște partituri în mână și se îndreptară către masa cea înaltă, unde începu să zdrângăne din arcuș. Intră apoi doamna Feziwig, cu un zâmbet larg pe față. Intrară cele trei domnișoare Feziwig, strălucitoare și simpatici. Intrară apoi cei șase tinere ale căror inimi fusese frânte de ele. Mai intrară toți angajații și servitoarea însoțită de vărul ei, Brutarul. Soții și bucătarea sa cu prietenul fratelui său, Lăptarul. Veni și băiatul de peste drum despre care se spunea că stăpânul său îi dă de-a prea puțină mâncare și care încerca să se ascundă în spatele unei fete din vecini despre care se vorbea că stăpâna sa o trăsese de urechi. Intrară, unul câte unul, unii plini de sfială, alții mai curajoși, unii cu grație, alții pășind mai ciudat, unii trăgându-se și împingându-se, dar indiferent cum, intrară cu toții. Erau douăzeci de perechi care se prinseră de mâini și începură să danseze, învârtindu-se și strângându-se în grupuri, grupuri. Perechile, mai în vârstă, întorcându-se mereu unde nu trebuia, iar cuplurile tinere, luând -o de la capăt, odată a ajuns acolo. La un moment dat, bătrânul Feziuig bătut din palme ca să oprească dansul și strigă Dansați bine, bravo!" Iar lăutarul și îngropă fața într-o oală cu bere neagră, adusă special pentru această ocazie. Apoi, după ce se odihne cu toate că nu mai aveau dansatori, se apucară din nou să cânte. Ca și cum cel ce cântase înainte nu fusese tot el, ci altcineva pe care a extenuat îl căraseră acasă. Iar acum el trebuia să-l întreacă cu orice chip într-o luptă pe viață și pe moarte. Au urmat din nou multe dansuri, mâncare, prăjituri și plăcinte cu carne, friptură rece și afumată, băură, vin, fier și bere din belșug. Dar distracția veni după friptură, când lăutarul, un viclean, tipul de om care știa bine ce vroia, început să cânte Sir Roger de Coverley. Atunci, domnul Feziwig o invită la dans pe doamna Feziwig, urmați de alte 23 de perechi, oameni care luau dansul în serios, oameni care dansau mai bine chiar decât pășeau. Chiar dacă ar fi fost de două ori mai mulți sau de patru ori, bătrânul Feziuig ar fi putut să le fie pereche, la fel și doamna Feziuig. Aceasta, din urmă, era demnă de a fi partenera lui în toate sensurile. O lumină păru că iese de sub talpile domnului Feziuig. Strălucea prin toată sala de dans ca lumina luni. Nu puteai să prevezi în ce se vor transforma mai departe. Și când bătrânul Feziwig și doamna Feziwig terminară de dansat, înaintară și se retrăseseră cu mâinile împreunate, se înclinară și se învârtiră și reveniră din nou la locul lor. Feziwig încheie dansul cu atâta îndemânare, încât picioarele păreau că îi se ridicaseră în aer, după care reveni din nou pe pământ, fără să se clatine. Când ceasul bătu ora 11, micul bal luă sfârșit. Domnul și doamna Feziuic își luară rămas bun la ieșirea din sală, de la fiecare persoană în parte, urând fiecăruia Crăciun fericit. După ce toți plecară în afară de cei doi ucenici, le urară și lor la fel și după ce vocile vesele nu se mai auziră, băieții merseră să se culce sub din spatele prăvăliei. În tot acest timp, Scrooge se purtase ca unul care nu mai era în toate mințile. Retrăia tot ce vedea și se simțea ca scrugi cel de odinioară. Își amintea tot ce se întâmplase, se distrase și trecuse prin cea mai stranie întâmplare. Dar când nu a mai văzut fața strălucitoare a celui de odinioară și a lui Dick și își aduse aminte de spirit, deveni conștient că acesta îl privea cu atenție, în timp ce deasupra capului său, lumina strălucea tot mai tare. Și un lucru atât de nensemnat, spuse spiritul, poate să mulțumească oamenii aceștia sărmani. Nensemnat, repetă Scruci. Spiritul îi fă cu semn să asculte vorbele celor doi ucenici care îl lăudau din suflet pe Feziwig și spuse apoi. Ce părere ai? Nu este adevărat? El a cheltuit câteva lire din banii tăi de muritor, Cred că trei sau patru. Sunt oare atât de mulți încât merită să fie lăudat? Nu e vorba de asta, spuse Scrooge pe un ton aprins, vorbind fără să gândească la fel ca a fost Scrugi cel de odinioară. El are puterea să ne facă fericiți sau nefericiți, munca să ni se pară ușoară sau o povară, o plăcere sau un chin. Eu cred că puterea lui zace în cuvinte și în priviri, în lucruri mărunte și fără importanță, încât este imposibil să le enumeri. Fericirea pe care el o dăruiește, prețuiește o avere. Simți privirea spiritului a, -a asupra sa și se opri. Ce se întâmplă?" întrebă spiritul. Nimic deosebit," răspunse Scrugi. S-a întâmplat ceva?" insistă spiritul. Nu," spuse scruj. Aș dori acum să-i pot spune câteva cuvinte funcționalului meu. Atâta tot. Scruj, cel de o odinioară, stinse lămpile ca și cum i-ar fi îndeplinit dorința, iar Scruj și spiritul se treziseră din nou afară. Timpul meu trece, observă spiritul, să ne grăbim. Aceste cuvinte nu erau adresate lui Scruj sau cuiva de față, dar își făcură imediat efectul, pentru că Scruj se revăzu din nou. Acum era mai bătrân, era în floarea vârstei. Pe fața lui nu se mai vedeau, nu se vedeau încă ridurile aspre și rigide de mai târziu, dar se puteau zări primele semne semănate de grijile lui și de zgârcenie. În priviri, îi se citau dorința, lăcomia și nerăbdarea care își să paseră deja adânc rădăcinile. Nu era singur pentru că lângă el se afla o tânără frumoasă îmbrăcată în haine de doliu și în ochii căreia se zăreau lacrimi care luceau în lumina emanată de spiritul Crăciunului de odinioară. Contează prea puțin pentru tine, șoptia, un alt idol mi-a luat locul în sufletul tău și dacă el îți va aduce bucurie și liniște în anii care vor urma... Așa cum aș fi vrut să încerc eu să fac, atunci nu am de ce să jelesc." Cu ce idol te-am înlocui?" Răspunse el." Cu unul de aur." Aceasta este nedreptatea sorții," spuse el. Nimic nu este mai greu ca sărăcia." Iar dorința de îmbogățire nu poate să fie condamnată atât de sever." Îți este teamă de soartă," răspuse ea cu blândețe. Toate dorințele tale s-au contopit într-una singură, departe de jos nicia lumii." Am văzut cum ai renunțat la visele tale nobile, unul după altul, până când pasiunea cea mare, câștigul, a pus stăpânire pe tine. nu e așa? Și? Cei cu asta? Ripostă el. Și cei dacă am devenit mai înțelept? Nu m-am schimbat deloc față de tine. Iași clătină capul. Oare? Înțelegerea noastră este veche. Ea a fost încheiată pe vremea când amândoi eram săraci și mulțumiți cu viața noastră și în timp averea noastră s-ar fi înmulțit. Tu ești cel care s-a schimbat. Pe vremea aceea erai altom. Eram tânăr," spuse el neliniștit. Chiar propriile tale sentimente îți spun că nu erai ceea ce ești acum," replică ea. Asta sunt eu, cea care ți-am promis că te va face fericit pe vremea când sufletul ni se contopise. Iar acum sunt nefericită că nu mai gândim la fel. Nu-ți voi spune cât de mult și cât de adânc m-am gândit la asta. Pot doar să-ți spun că-ți redau libertatea. Am dorit eu vreodată să-mi recapă libertatea? Prin cuvinte nu. Niciodată. Atunci, cum... Prin faptul că te-ai schimbat, sufletul ți s-a schimbat, ai un alt crez în viață, o altă speranță la capătul ei. A dispărut tot ceea ce a fost și a făcut ca iubirea noastră să valoreze în ochii tăi. Dacă nu ar fi intervenit între noi, spuse fata cu o privire caldă, dar hotărâtă, spune ai fi încercat să mă recucerești. O, știu că nu. El păru că este de acord cu justeța acestei presupuneri, în ciuda a ceea ce gândea, dar spuse cu greutate. Tu crezi că nu? Aș fi fericită să cred altceva dacă aș putea, răspunse ea, doar Dumnezeu știe. Când mi-am dat seama de acest adevăr, am știut că poate fi puternic și irezistibil. Dar dacă ai fi fost liberă astăzi, mâine sau ieri, pot chiar să cred că ai fi... Ale ales o fată fără zestre, tu cel care cântărești totul prin câștig. Dar, dacă ai fi ales o asemenea fată, ai fi încălcat principiul care te călăuzește, pentru că eu știu că în scurt timp ți-ar fi părut rău. Dar eu îți redau libertatea cu dragă inimă pentru dragostea pe care ți-am purtat-o cândva. El păru că vrea să vorbească, dar ea reluă-o fără să-l observe. Poate că te doare! Amintirea ceea ce a făcut și a fost și mă face să sper că da, dar nu pentru mult timp, pentru că tu o vei alunga din amintire bucuros ca pe un vis neprofitabil din care, din fericire, te-ai trezit. Să ai parte de fericire în viața pe care ți-ai ales-o. Ea părăsi în timp ce ei se trăgeau la o parte, făcându-i loc să treacă. Spirite!" spuse Scruge. Nu vreau să mai văd nimic. du acasă. Îți face plăcere să mă chinuiești? Doar încă o umbră, exclamă spiritul. Nu mai vreau, strigă Scruge. Nu vreau să o văd. Nu mai arăta nimic. Dar spiritul cel neîndurător îl prinse în brațele sale și îl obligă să se uite la următoarea întâmplare. Acum erau într-un alt loc. Erau într-o cameră nu prea mare și nu foarte spațioasă și arătoasă, dar confortabilă. Lângă focul aprins în șemineu stătea o tânără frumoasă care semăna cu cea pe care o văzuse înainte, încât Scrooge crezu că era aceeași fată până când observă că era o femeie de vârstă mijlocie care stătea lângă fica ei. În cameră era gălăgie mare pentru că era plină de copii și, spre deosebire de celebra ceată din poem, nu erau 40 de copii purtându-se ca unul singur, ci fiecare copil se purta ca 40 de copii. Gălăgia întreceau orice imaginație, dar nimănui nu părea să-i pese, ci din contra, mama și fica rădeau din toată inima distrându-se pe cinste. Mai târziu, intrară și ele în joc, ajungând să fie jefuită fără milă de tineri tâlhari. Ce n-aș fi dat să fiu unul dintre ei? Cu toate acestea, nu aș fi putut să fiu atât de obraznic, nu, nu, nici pentru toate comorile din lume nu aș fi tras și nu aș fi smuls părul acela împletit și nu aș fi tras nici de prețiosul pantofior domnul să mă aibă în pază și nu m-aș fi lupta cu ea așa cum au făcut sâncea ce plini plin de îndrăzneală, ci m-aș fi aștepta să fiu pedepsit. Și totuși, mi-ar fi plăcut foarte mult să-i ating buzele, să o întreb dacă-mi dă voie să-i privesc ploapele lăsate peste ochii triști, să-i despletesc părul a cărui singură șuviță ar fi avut o valoare neprețuită. Pe scurt, trebuie să mărturisesc că mi-ar fi plăcut să mai fiu încă o dată copil ca să pot prețui acei ani. Se auzi acum o bătaie în ușă, urmată imediat de o mare agitație. Și ea se trezi cu fața surâzătoare și cu hainele în neorânduială, în mijlocul unui grup gălăgios de copii îmbujorați, adunați la timp pentru a-și întâmpina tatăl care sosise acasă, însoțit de un om cu brațele încărcate cu daruri de Crăciun. Urmară apoi țipete de bucurie și se aruncară asupra însoțitorului neajutorat. Se urcară pe scaune ca să plânjeze cu mâinile prin buzunare, îi smulsără din mâini pachetele învelite în hârtie, îi traseră de cravata de la gât, îi cu picioarele și cu pumnii în semn de dragoste nestăvilită. Ce mai țipe de bucurie și de încântare scoteau când își primea fiecare pachetul. Și gecuroază îi cuprindea când aflară că bebelușul își duse se la gură o tigaie de jucărie și se bănuia că înghițise curcanul lipit pe o farfurie de lut. Urmă o imensă ușurare pentru că fusese doar o alarmă falsă. Nici nu se poate descrie bucuria, recunoștința și extazul care cuprinsese. Dar, rând pe rând, copiii emoționați plecară să se culce și glasurile lor se stinseră încetul cu încetul. Privi mai atât ca niciodată, Scruci văzu că stăpânul casei se așezase lângă șemineu, alături de soția și de fica sa, Bel, spuse soțul, întorcându-se cu un zâmbet către soția sa. În amiaza asta, ți-am văzut un vechi prieten. Cine era? Ghicește! Dar nu pot să ghicez, să încerc totuși, adăugă iar râzând, domnul Scrugi. Da, era domnul Scruge. Am trecut pe lângă clădirea unde lucrează și, cum fereastra nu era închisă și înăuntru se vedea lumina unei luminari. Nu m-am putut abține să nu mă uit. Am auzit că asociatul său este pe moarte și el stătea acolo singur. Cred că nu mai are pe nimeni. Spirite, spuse Scruci cu o voce tremurândă, ia-mă de aici. Ți-am spus că acestea sunt umbrele trecutului, spuse Năluca, că ele reprezintă ceea ce vezi. Să nu dai uh, vina pe mine. Dumă de aici, exclamă Scruci, nu mai pot să mă uit se întoarse și privi către spirit, pe chipul căruia apăreau fragmente ale fețelor pe care le văzuse. Lasă-mă! Du-mă Nu mă mai bântui!" În timp ce se lupta cu spiritul, acesta nu păru să opună vreo rezistență. Și văzut că lumina mult mai puternică ca până acum și, făcând legătura cu influența pe care acesta o avea asupra sa, îi îndesă pălăria pe cap și lumina se stinse. Spiritul se micșoră sub apăsare, astfel că stingătorul l-a cu totul. Dar, cu toate că scruge l-a din toate puterile, luminațășnea ca un șuvoi neîntrerupt de sub pământ. Simțea că obosise deja și capul îi se învârtea. Se trezi din nou în dormitorul său, ținând strâns în mâini boneta de noapte. Și se îndreptă, clătinându-se către pat, unde căzu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 Stând în pat pentru a-și aduna gândurile, Scrooge nu avea cum să știe că ceasul se apropia din nou de ora 1. Își revenise în simțire exact la momentul potrivit, căci, în curând, avea să discute cu al doilea mesager trimis de către Jacob Marley. Pe când se întreba care din perdelele lui vor fi trase de către acest nou spirit, simți un frig pătrunzător în oase, iar cu propriile mâini le trase pe fiecare în parte și, cuibărindu-se din nou în pat, privi cu atenție în jurul patului. Căci vroia să arate spiritului că nu este teamă și, mai presus de toate, nu vroia să fie luat prin surprindere și să se piardă cu firea. Bărbații puternici, care se folosesc sunt obișnuiți cu diferite lucruri și care se comportă la fel în fiecare moment al unei zile, sunt capabili să facă fața aventurii, și asta pentru că se pricep la orice, începând cu aruncatul monedei și ajungând chiar la omucidere. Fără îndoială că între aceste două extreme se împart diferite clase de subiecti. Fără să mă hazardez în privința lui Scrugi, mă pot baza pe dumneavoastră că veți crede că omul nostru era pregătit pentru un soi de apariții ciudate, și că, indiferent dacă s-ar fi evitat un bebeluș sau un rinocer, Scrooge nu ar fi fost deloc mirat. Acum, fiind pregătit pentru aproape orice tip de apariție, trebuie să vă spun că nu era însă deloc pregătit să nu vadă niciuna. Iar atunci când ceasul bătu ora 1 și nimeni nu se ivi, început deodată să tremure. Trecură 5 minute, apoi 10 minute și chiar un sfert de oră, dar nimic nu a apărut. În tot acest timp, 10 ani patului, iar peste el cădea o lumină roșiatică ce se răspândea atunci când ceasul bătea ora și care, fiind doar o simplă fâșie de lumină, îl speria mai mult decât ar fi putut o face o duzină de fantome, căci nu știa ce putea aceasta să însemne sau ce era de fapt. Iar, câteodată, se temea că el însuși era un caz interesant de ființă iradiantă și nici măcar nu era conștient de acest lucru. Totuși, într-un sfârșit, început să se gândească. Așa cum v-ați fi așteptat și m-aș fi așteptat, căci întotdeauna e mai ușor să știi ce este de făcut atunci când este vorba de problema altcuiva. Cum ziceam? Într-un sfârșit, începu să se gândească că sursa și misterul acestei luminițe fantomatice se regăsea în camera de alături, de unde chiar părea să vină. Această idee puse stăpânire pe mintea lui și, ridicându-se ușor din pat, își târâi papucii de casă către ușă. În momentul în care Scrugi puse mâna pe zăvor, o voce ciudată îl strigă pe nume și îi porunci să intre. Se supuse... Era camera lui, nu încăpea nicio îndoială, dar suferise transformări surprinzătoare. Pereții și tavanul erau pictați într-un verde deschis și păreau a face parte dintr-o pădurice fermecată. Din fiecare colț au bobițe luminoase. Frunze uscate de laur, vâsc și iederă reflectau lumina de parcă numeroase oglinzi ar fi fost împrăștiate pe acolo. Iar o flacă uriașă se înălță pe hor ca și cum acea pietrificatoare a inimii nu apăruse niciodată pe vremea lui Scruci sau a lui Marle sau de-a lungul atâtor ierni trecute. Pe podea îngrămădite una peste alta erau curcani, de carne de vânat, găini, porci, mistreți, bucăți mari de carne, purcei de lapte, șiruri de cârnați, plăcinte cu carne, budinci cu prune, butoaie cu stridii, castane prăjite, mere roșii, portocare zemoase, pere mălăiețe, prăjituri uriașe, iar din vasele pline cu punci fierbinte se ridicau aburi delicioși ce umpleau camera. În vârful grămezii era așezat un uriaș vesel, impunător la vedere, cu o torță aprinsă pe care o ținea sus, luminându-i fața lui Scrooge, în timp ce acesta privea pe furiși prin cameră. Intră, spuse spiritul!" «Intră ca să mă cunoști mai bine, omule!» Scrooge, păși timid și își ridică privirea în fața acestui spirit. Nu mai era acela Scrugi curajos de mai înainte și, deși spiritul îl privea cu ochi blânzi și senini, el nu se simțea bine privindui. «Eu sunt spiritul Crăciunului prezent!» spuse Uriașul. «Uită-te la mine!» Cruj, îl privi cu respect. Era îmbrăcat într-o robă sau o mantie simplă, verde, tivită cu blană albă. Acest veșmânt îi atârna pe trup, încât pieptul era larg dezvelit, ca și cum ar fi fost conceput să fie acoperit sau ascuns de către niciun truc. Picioarele lui, care se puteau vedea ieșind de sub poalele veșmântului, erau și ele goale, iar pe cap nu purta decât o coroniță de laur care avea din loc în loc țurțuri lucioși. Buclele lui ca fenii îi atârnau liber pe umeri, iar fața era senină, ochii strălucitori, brațele erau deschise, vocea lui era voioasă, purtarea lui neîngrădită și aerul vesel. La mijloc purtau o teacă fără sabie, iar cuțitul învechit era ruginit. Nu ai mai văzut pe nimeni ca mine?" exclamă spiritul. Nu, niciodată, răspunse Scruci. Nu te-ai întâlnit niciodată cu vreo rudă de-a mea? Adică cu frații mei mai mari, pentru că eu sunt foarte tânăr, continua Naluca. Nu cred, zise Scruci. Mi-e teamă că nu. Ai uh, mulți frați spirite. Mai bine de 1800, răspunse spiritul. Sunteți o familie ma mare, bulborosit scruj. Spiritul Crăciunului prezent se ridică în picioare. – Spirite, spuse cu aer supus Scruge, du-mă oriunde vrei. Aseară n-am vrut să mă supun de la bun început și am învățat o lecție care mă face să-ți dau ascultare acum. În seara asta, dacă ai ceva să mă înveți, lasă-mă să profit de pe urma învățăturii. Atingem roba. Scrooge făcut tocmai cum i se spusese, și se ținut de robă cu putere. Laurul, vâscul, fructele sălbatice, iedera, curcanii, gâștele, carnea de vânat, găinile, mistreții, carnea, porcii, cârnații, stridiile, plăcintele, budincile, fructele și punciul dispărură într-o clipă. La fel dispăru și camera, focul, lumina roșiatică, ora nocturnă, iar ei stăteau pe străzile orașului în dimineața de Crăciun, unde, căci vremea era tare aprigă, oamenii făceau zgomote aspre, dure și neplăcute, în timp ce curățau zăpada de pe drumul din fața locuințelor lor, iar din vârful caselor, Băieții erau încântați să arunce zăpada de pe acoperiș care se împrăștia pe drum în mici furtuni de zăpadă. Fațedele caselor erau destul de negre, iar ferestrele erau și mai negre, contrastând puternic cu întinderea netedă de zăpadă albă așezată pe acoperișuri și cu zăpada și mai murdară de pe jos, brăzdată de roțile greoaie ale căruțelor și ale trăsurilor. Brazde care se întretăiau de sute de ori acolo unde străzile se intersectau, croiind șanțuri încălcite, greu de urmărit, în stratul gros de noroi galben și apă înghețată. Cerul era întunecat, iar pe străzile cele mai înguste pluteau o ceață colburoasă, jumătate dezghețată, jumătate înghețată, ale cărei particule mai grele decât aerul coborau ca o aversă de atom de funingine, ca și cum toate hornurile din Anglia luaseră foc toate odată și ardeau după cum vroiau ele. Nu era nimic voios în legătură cu clima sau cu orașul și totuși era un aer de bucurie ce nu poate fi egalat în ciuda încercărilor de către cel mai proaspăt aer și cel mai strălucitor soare de vară. Căci oamenii, care curățau cu lopata zăpadă din fața caselor lor, erau veseli și plini de încântare. Se strigau unul pe celălalt de după garduri și din când în când aruncau în glumă câte un bulgăre de zăpadă, distrându-se mult mai bine decât dacă ar fi spus bancuri și râzând cu poftă indiferent dacă nimereau sau nu. Magazinele în care se vendau păsări de curte mai erau încă deschise, iar vânzătorii de fructe radiau de încântare. Erau acolo coșuri mari și rotunde cu castane, ce aveau forma vestelor bătrânilor bărbați veseli, ce se rezemau de uși și se împiedicau pe stradă în plina lor importanță. Erau și cepe din Spania cu coaja maronie uroșcată și bulb mare, de sănătoase ce erau, precum călugării spanioli și făceau viclene cu ochiul de pe rafturile unde erau așezate către fetele care treceau pe lângă ele, privind cu sfială către crenguțele de brad, atârnând. Mai erau pere și mere îngrămătite în piramide înalte și colorate, ciorchind de struguri ce atârnau din cârlige mărețe și erau puși acolo de către vânzători pentru a le face poftă trecătorilor. Erau și grămezi de alune, maro și pufoase, amintind prin mirosul lor de plimbările prin pădure și de foșnetul frunzelor uscate. Erau și mere în moi de Norfolk, îndesate și oacheșe, contrastând puternic cu galbenul portocalelor și al lămâilor și fiind foarte zemoase, păreau a implora să fie luate acasă în pungi de hârtie și apoi mâncate după cină. Peștii, aurii și argintii Expurși într-un vas de sticlă între aceste fructe, deși făceau parte dintr-o rasă simplă cu sânge rece, păreau să știe că se întâmplă ceva acolo. Și se roteau încoace și încolo cu mișcări lente și nepăsătoare prin mica lor lume din vasul cu apă. Băcăniile! Oh, băcăniile! Mai aveau un pic și închidau. Trăseseră deja două jaluzele sau poate doar una, dar ce priveliște se putea vedea printre ele? Nu numai că balanțele cântarului scotau sunete vesele și cristaline sau că hârtia de cadouri. Și șnururile se îmbinau atât de frumos, dar și zângănit obidoanelor de colo-colo creau senzația de bucurie, alături de mirosuri amestecate de ceai și cafea ce gâdilau nările, de de la atât de bombate și rare la vedere, de migdalele atât de albe, de bețișoarele de scorțișoară atât de lungi și de drepte, de celelalte mirodenii ispititoare, de fructele coapte și glazurate, presărate cu zahăr, ce îi făceau până și pe cei mai rezistenți privitor să simtă căleșină de poftă. Din aceeași priveliște de vis făceau parte și smochinele cărnoase și zemoase, prunele franzuzești ușor acrișoare așezate în cutiile lor. Totul era gustos și că căci era gătit pentru sărbătoarea de Crăciun. Dar clienții erau așa de grăbiți și de nerăbdători, încât se împiedicau la intrare unii de alții, ciocnindu-și cu putere coșurile de răchită, uitându-și cumpărăturile pe deșghea și întorcându-se apoi după ele și făcând tot felul de încurcături ce stărneau râsul. În acest timp, Băcanul și ajutoarele lui erau atât de amabile și de voioși încât inimile lucioase de metal cu care își legaseră rășorțurile la spate erau chiar inimile lor, pe care le purtau la vedere pentru ca stâncuțele să le ciugulească dacă doreau. Dar apoi clopotnițele chemau oamenii la biserică și aceștia ieșeau în grupuri pe străzi îmbrăcați în cele mai bune haine și având fețe vesele. Iar în același timp, de pe străduțele alăturate se ivi o mulțime de oameni ducându-și vasele de mâncare la brutărie. Spiritul părea foarte interesat atunci când acești oameni își făcurea apariția. Stăteau alături de scrugi în ușa brutăriei, iar pe când aceștia treceau, spiritul stropea din torță tămâie asupra vaselor cu mâncare. Era o torță destul de ciudată, căci, odată sau de două ori, atunci când oamenii se îngrămădeau și unii rostau cuvinte supărătoare, spiritul arunca câteva picături peste ei și deodată se linișteau. Spuneau că este păcat să te cerți în ziua de Crăciun. Și așa și era. În numele lui Dumnezeu așa era. După ceva timp, clopotele se opriră, iar băcăniile se închiseseră. Și totuși se vedea o umbră ce se ridica de la aceste cine și de la cei ce încă mai gătau, înălțându-se de deasupra cuptorului ca o pată dezghețată, iar drumurile fumegau de parcă și pietrele găteau. Are o aromă anume ce stropești tu din torță?" întrebă Scruge. Da, aroma mea!" Se potrivește oricărui fel de mâncare din această zi?" îl chestionă Scruge. Pe oricare cină dăruită cu bunătate și mai ales peste cele dăruite săracilor. De ce mai ales peste cele dăruite săracilor? Întrebă Scruj. Pentru că ei au nevoie de ea cel mai mult. Spirite, sp spuse Scruj după un uh, moment de reflexie. Mă întreb cum de tocmai tu, din toate ființele care locuiesc în nenumăratele lumi, ce ne înconjoară, voi să stingerești bucuria inocentă a acestor oameni. Eu? strigă Spiritul. Ei lăsa fără cină în fiecare a șaptea zi, care de multe ori este singura zi în care ei mănâncă, spuse Scrooge. nu e așa? Eu? strigă iar Spiritul. Tu vrei să închizi aceste locuri în cea de a șaptea zi, spuse Scrooge, și în final obții același lucru. Eu să vreau asta, exclamă spiritul. Iartă-mă dacă greșesc, totul s-a înfăptuit în numele tău sau cel puțin în numele familiei tale, spuse Scruge. Sunt câțiva pe acest pământ al tău care pretind, răspunse spiritul, că ne cunosc și care să vășesc în numele nostru fapte nedemne, mânate de mândrie, reavoință, ură, invidie și egoism dar sunt atât de necunoscuți nouă ca și cum nu ar fi trăit vreodată. Ține minte asta și acuzei i pe ei pentru faptele lor și nu pe noi. Scrooge jură că așa va face și mer să mai departe spre suburbiile orașului, la fel de invizibil ca și până acum. Spiritul era înzestrat cu o putere remarcabilă, pe care Scrooge o observase pe când se aflau la băcănie. Și, deși era foarte mare, reușea să se potrivească cu ușurință fiecărui loc și putea să stea sub acoperișurile joase la fel de ușor precum putea sta sub cele înalte. Și poate că spiritului îi făcea plăcere să se mândrească cu puterea lui, ori poate ferul său blând și generos de a fi și milă față de oamenii săraci îl făcură să ajungă la angajații lui Scruge. Așadar, ajunse acolo și îl luă și pe scruci cu el, care se ținea strâns de roba lui Ajuns pe pragul ușii, spiritul lui zâmbi și se opri să binecuvânteze casa lui Bob Cratchit cu torța sa Imaginați-vă asta! Bob nu avea el însuși decât 15 bobi, cum denumesc unii oameni bănuții pe săptămână el avea acum în buzunar doar 15 monede din acela care poartă același nume ca și numele său de botez. Cu toate acestea, spiritul Crăciunului prezent a binecuvântat casa lui cu patru cămăruțe. Atunci, doamna Cratchit, nevasta domnului Cratchit, care era îmbrăcată într-o rochie sărăcăcioasă, dar împodobită din plin cu pamblici ieftine și care arătau bine pentru cei șase bănuți cât o costaseră, se ridică în picioare și așternu fața de masă ajutată de Belinda Cratchit, fata cea mijlocie a cărei rochie era plină de pamblici, la fel ca cea a mamei ei. În acest timp, tânărul Peter Cratchit înfingea furculița în cartofii din gratiță și, mușcând din colțurile gulerului uriaș al cămășii, care era a lui Bob și pe care fiul și moștenitorul său o primise cu ocazia Crăciunului, se simți bucuros că este așa de frumos îmbrăcat și abia aștepta să o parte în elegatul Parks, acolo unde se plimba lumea. Apoi, doi membri tineri ai familiei Cratchit, un băiat și o fată, intrară plângând în cameră, Văi cărindu se că simțiseră de afară miros de carne de gâscă și, știind că vine din casa lor, nu mai putură răbda și intrare înăuntru. Iar acum, mișunau pe lângă masă învăluiți în aroma de salvie și ceapă, ei l pe tânărul Peter Cratchit, în timp ce el, nu cu prea mare tragere de inimă, pentru că gulerul aproape că îl sufoca, Suflă în foc până când cartofii începură să bolborosească și să se lovească cu zgomă de capac Pentru a fi lăsat să iasă afară ca să fie curățați de coajă Unde-o fi dragul vostru tată?" Întrebă doamna Cracit. Și fratele vostru, micuțul timp. Iar Marta a întârziat cu jumătate de oră mai mult decât a făcut-o Crăciunul trecut Nu-i așa? Aici e Marta, mamă," spuse o fată făcându-și apariția în timp ce vorbea Aici ce Marta, mamă, ți pară cei doi tineri ai familiei Cratchit. Ura, avem o gâscă așa de mare, Marta." Vai, bine binecuvântată, copila mea, ce târziu ai venit!" spuse doamna Cratchit, sărutându-o de sute de ori și scoțându-i cu zel șalul și boneta. Am avut multă treabă determinată seară, răspunse fata. Și a trebuit să facem curățenie azi dimineață, mamă." Ei, bine, nu mai contează. Acum din moment ce ești aici, spuse doamna Cracit. Așează-te lângă foc, draga mea, și încălzește-te. Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu, nu, vine tata, ți pare ce mici care reușeau să fie în toate locurile deodată. Ascundă-te, Marta, ascundă-te." Așa că Marta se ascunsese și atunci intră scundul bob, tatăl, cu un fular lung de cel puțin patru metri atârnând pe el, iar hainele sale jerpelite erau cu sute și periate ca să arate mai bine, iar pe umeri îl ținea pe micul timp și bietul de timp ținea în mână o cărjă iar un cadru de fier îi susținea picioarele. Dar unde-i marta noastră?" strigă Bob Cratchit, uitându-se în jur. Nu vine," spuse doamna Cratchit. Nu vine?" zise Bob cu o voce scăzută în care se simțea dezamăgirea și oboseala căci îl se pe micul Tim în spate tot drumul de la biserică și venise spre casă în Goană. Nu vine tocmai în ziua de Crăciun. Martei nu-i plăcea să-l vadă necăjit, chiar dacă era o glumă, așa că ieși mai devreme de după ușa dulapului și îi se aruncă în brațe, în timp ce tinerii familiei Cratchit îl împinsă răpemicul Tim către bucătărie ca să poată auzi cum cântau cărnați în oală. Și acum spunem, cum s-a purtat micul Tim?" întrebă doamna Cratchit după ce îl tachină pe Bob pentru credulitatea lui. Și după ce acesta își strânse fica la piept. Nemai pomeni, spuse Bob, chiar mai bine de atât." Câteodată devine gânditor, stând atât de mult de unul singur și se gândește la lucrurile cele mai ciudate pe care le poate auzi vreodată. Pe drumul spre casă mi-a spus că speră că oamenii... L-au la biserică, căci fiind o log, poate ei și-ar aminte acum, în ziua de Crăciun, cine a făcut cerșetori oologi să meargă și pe orbi să vadă din nou. Vocea lui Bob tremura în timp ce le povestea asta, și cu atât mai mult tremura când le spunea că micul timp creștea puternic și cu suflet bun. Cârja lui se auzi pe podea și înainte să fie, să fie rostit alt cuvânt, Timp apăru în cameră însoțit de fratele și sora lui și fu așezat pe scaunul său de lângă foc. În acest timp, Bob își suflecă manșetele ponosite de parcă s-ar fi putut murdări mai mult decât era deja și își prepară într-o cană un amestec de gin cu lămâie și după ce l-agită bine, îl puse la fier pe marginea sobei. Domnișorul Peter și cei doi tineri omniprezenți ai familiei Cratchit se duseră să ia gâsca, cu care apoi se întoarseră fericiți nevoie mare. Ați putea crede că gâsca este o pasăre rară în urma zarvei iscate în jurul ei, dar, de fapt, în această casă chiar era. Închipuiți-vă că ea ar fi pentru noi un fel de lebă de neagră. Doamna Cratchit, înfierbântă într-o cratiță sosul care fusese pregătirii înainte, tânărul Peter Strivei cartofii cu putere... Domnișoara Belinda a îndulcit sosul de mere, Marta șterse tacâmurile, Bob bobul trase în colțul lui de masă pe micul timp, tinerii croacii tăaduseră scaune pentru toată lumea fără să uite de propria lor persoană. Și urcând la locurile lor, își îndesară lingurile în gură ca să nu fie tentat să guste din găscă înainte să fie serviți. Într-un final, farfuriile fur aranjate pe masă iar rugăciunea furostită. Apoi a urmat o pauză, în timp ce doamna Cratchit se uită la cuțitul de tăiat pe care se pregătea să-l înfingă în pieptul gâștei. Iar atunci, când a făcut-o și când din ea țășne umplutura, se ridică un murmur și chiar micul timp, îndemnat de tinerii Cratchit, bătu pe masă cu mânerul furculuiței și strigă de-abia, auzit, ura! Nu mai a avut sesera așa o gâscă. Bob spunea că nu mai mâncase vreodată o gâscă mai bună. Toată lumea admira frăgezimea și aroma ei, mărimea și prețul convenabil. La asta se adaugă și sosul de merișoare, piureul de cartofi și, într-adevăr, era o masă îndestulătoare pentru întreaga familie. Și așa și era... Precum spusese încântată și doamna Cratchit, cu privirile ațintite asupra unor firmituri din farfurie, nici nu reușiseră să în ce de fapt toată friptura. Așadar, toată lumea se săturase și mai ales cei mici ai familiei Cratchit, care erau mânjiți din cap până în picioare de sosul de salvie și ceapă. Iar acum, farfuriile erau schimbate de către domnișoara Belinda, iar doamna Cratchit plecase nerăbdătoare să aducă budinca plecase singură că și se temea că poate aceasta nu era bine făcută dacă avea să se strice atunci când o va întoarce și dacă cineva ar fi sărit peste gardul curții din spate și ar fi furat-o în timp ce ei se bucurau de gâscă o previziune la care mezinii familiei Cratchit se făcură livizi Își închipuiră tot felul de grozăvii. O, oh, ce apuri! Budinca a fost scoasă din cratiță și totul mirosea frumos ca în ziua în care se spălau rufele. Aceasta era cărpa care o acoperea. Mirosea ca și cum o patiserie și o spătărie ar fi fost una lângă alta, iar mai încolo se găsea o spălătorie. Asta era Budinca. Imediat după aceea, doamna Cratchit intră, îmbunjurată, dar zâmbind mândră, cu budinca, cu budinca ca le-a pestriță atât de tun, atât de tare și de fermă, jumătate flambată cu coniac și împodobită cu crenguțe de laur înfipte în vârf. O, ce budinca minunată! Cu seninătate, Bob Cratchit afirmă că pentru el asta era cea mai mare realizare în bucătăria doamnei Cratchit de când se căsătoriseră. Doamna Croacid spuse că se simțea bușurată deoarece se temea că pusese prea multă făină. Toată lumea avea ceva de spus despre asta, dar nimeni nu spuse și nici nu se gândise că era o budincă prea mică pentru o familie așa de mare. Iar asta ar fi fost o adevărată nerușinare și oricare dintre membrii familiei Croacid s-ar fi înroșit doar la acest gând. Într-un final, Cina se terminase, fața de masă fusese curățată și cuptorul măturat, iar apoi făcură focul în sobă. După ce amestecul de gin și lămâie fusese gustat, se consideră că era perfect și atunci se puseră pe masă mere și portocale, iar în cuptor o lopată plină cu castane. Apoi toată familia Cratchit se adună în jurul sobei într-un fel de cerc, așa cum îi plăcea lui Bob să spună, iar lângă cotul lui Bob Cratchit se aflau lucrurile din sticla ale familiei, două pahare fără picior și o ceașcă pentru muștar fără toartă. Ele aveau să găzduiască amestecul fierbinte din ulciorul din care Bob turna cu privire radioase, în timp ce în sobă castanele sfârâiau și crăpau cu zgomot. Apoi Bob le ură tuturor, să avem un Crăciun fericii dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvânteze! La care toată familia răspunse, Dumnezeu să ne binecuvânteze, spuse la urmă micuțul Tim. Stătea pe scăunelul lui foarte aproape de tatăl său. Bob îi ținea mâna lui Mică în mâna sa îmbătrânită, de parcă l-ar fi iubit atât de mult, încât și-ar fi dorit să-l țină lângă el mereu și se temea că cineva îl va lua. Spirite, spuse Scrugi, vădit interesat de situație așa cum nu mai fusese până atunci, spune-mi... Dacă micuțul timp va trăi, văd un loc liber, răspunse spiritul, în colțul de lângă sobă și o cârjă fără stăpân pusă cu grijă la o parte. Dacă aceste umbre rămâne schimbate până în viitor, copilul va muri. Nu, nu, nu!" spuse Scruge. O, nu, bunule spirit, spunem că va fi cruțat!" Dacă aceste umbre rămâne schimbate până în viitor, niciunul din cei din rasa mea, răspunse spiritul, nu îl va găsi aici. Și apoi, ce? Dacă e să moară, mai bine să moară și așa este un surplus de populație." Scrooge lăsă capul jos, auzindu-și propriile cuvinte citate de către spirit și fu copleșii de o remușcare dureroasă. Omule!" spuse spiritul. Dacă ești om la suflet și nu stâncă, abține-te altădată de la prefăcătoria ta până ce vei descoperi cât este surplusul și unde este el. Oare tu ești în stare să decizi ce oameni să trăiască și ce oameni nu? Poate pentru Dumnezeu tu ești mai puțin valoros și nu meri să trăiești în comparație cu milioane de astfel de copii ca cel al acestui biet om. O, Doamne! S-a auzit insecta pe frunză spunând că frații lui flămânzi care trăiesc în praf sunt prea numeroși. în îngenunchie în fața dojanei spiritului și tremurând își aruncă ochii în pământ. Dar apoi și ridică repede când își auzi numele rostit. Pentru domnul Scrooge, spuse Bob, să bem în cinstea celui care ne-a ajutat să avem acest festin. Într-adevăr ne-a ajutat cu acest festin, strigă doamna Scrooge, Strigă doamna Cratchit, înroșindu-se: Aș vrea să fie aici, iar spune eu câteva în legătură cu festinul lui și mi-ar plăcea să-i stea în gât. Draga mea, spuse Bob, sunt copiii de față. E ziua de Crăciun. Da, trebuie să fie ziua de Crăciun, spuse ea, în care se bea în sănătatea unui om atât de odios, dezgârci și de insensibil ca domnul Scrooge. Știi că așa este Robert, nimeni nu îl cunoaște mai bine ca bietul de tine. Draga mea, răspunse blând Bob, e ziua de Crăciun. Beau în sănătatea lui, de dragul tău și de dragul acestei zile, spuse doamna curăcit. Nu beau de dragul lui, să aibă o viață lungă, Crăciun fericit și un an nou fericit. Sunt sigură că va fi foarte, foarte fericit. Și copiii băură odată cu ea. Era primul lucru pe care îl făcură fără prea multă tragere de inimă. Micuțul timpă, ultimul, dar nu-i păsa. Scrooge era unul familiei. Simpla lui numire aducea un aer sumbru peste cei ai casei, un aer care nu dispărea decât după vreo cinci minute. După ce trecură, aceste cinci minute erau de 10 ori mai fericiți ca până atunci. Și asta pentru că termina sără cu balaurul de Scrooge. Bob Cratchit le spuse că avea ceva aranjat pentru tânărul Peter și, dacă lucrurile mergeau ca unse, avea să câștige 5 dolari și ceva în fiecare săptămână. Cei doi tineri ai familiei Cratchit se distrară copios gândindu-se la Peter ca la un om de afaceri. Și chiar și Peter se uita gânditor la foc privind printre gulerele cămășii de parcă ar fi încercat să se hotărască ce investiții avea să facă atunci când Va primi săptămânar uluitorul venit. Marta, care era doar obiată ucenică la o să le povestea apoi ce muncă făcea ea și cât de multe ore lucra fără să se miște și cum își plănuise ca a doua zi dimineață să stea în pat cât mai mult, pentru că a doua zi fiind sărbătoare o va petrece acasă. De asemenea, le povesti că văzuse o contesă și un lord câteva zile în urmă iar lordul era aproape la fel de înalt ca Peter. La auzul acestor vorbe, Peter își trase gulerele atât de sus, încât nu îi se mai zărea deloc capul. În tot acest timp, castanele și cana erau plimbate de colo-colo și mai apoi micul Tim, care avea o voce duiasă și frumoasă, le cântau un cântecel despre un copil pierdut care mergea prin zăpadă. Nu era nimic extraordinar în asta, nu erau o familie frumoasă, nu erau bine îmbrăcați pantofilor, nu erau rezistenți la apă, hainele lor erau tocite, iar Peter probabil că știa deja de desupturile afacerii de cămătar. Dar erau fericiți, precunoscători și foarte mulțumiți unul de celălalt și de timpul pe care îl petreceau împreună. Iar atunci când au plecat de la ei, Fățele lor păreau parcă și mai vesele în lumina torții spiritului, iar Scrooge se uită cu atenție după ei și mai ales după micul timp, până când nu mai văzut deloc. În acest timp se întuneca și ningea destul de tare, iar pe când Scrooge și spiritul mergeau pe străzi, lumina focurilor ce trosneau din bucătării, saloane și tot felul de camere era minunată. Aici, lumina flăcării arăta pregătirile pentru cină, cu farfurii care se apropiau și se îndepărtau de foc și perdele roșii gata să fie trase pentru a acoperi frigul și întunericul ce veneau de afară. Acolo, toți copiii casei alergau în zăpadă pentru a se întâlni cu surorile lor căsătorite, cu frați, cu veri, cu unghi, mătuși și să fie primii care să le ureze bun venit. Iar aici, pe storuri, se vedeau umbre de musafiri Iar, în partea asta, un grup de fete frumoase în fofolite Toate vorbind în același timp Se îndreptau spre casa unui vecin Unde, dintr-o clipă, îl întristau pe bietul burlac Dar, dacă ar fi să judecăm după numărul de oameni Care veneau să se întâlnească cu prietenii Ați crede că nimeni nu rămăsese acasă ca să-i primească și doar însăși casele în care ardea un foc înalt așteptau un safir. Binecuvântări peste toate veneau din partea spiritului. Cum sufla și întindea palma, cum plutea și împrăștia cu o mână generoasă lumina și veselia lui peste orice atingea. Chiar însăși lampagiul care mergea înainte punctând cu lumina lui strada întunecoasă, și care era îmbrăcat pentru a-și petrece noaptea undeva, râdea zgomotos, în timp ce spiritul trecea pe lângă el, deși știa că singurul tovarăș din acea noapte nu era decât Crăciunul. Și acum, fără să fie avertizate către spirit, stăteau peste o mlaștină pustie și muhorâtă, unde stânci golașe și împunătoare erau împrăștiate peste tot, ca și cum era cimitirul unor giganți. Apa nea pe unde dorea ea, sau ar fi făcut asta dacă nu ar fi împiedicat-o înghețul. Și nimic nu creștea, decât mușchi. Grozame și iarbă aspră și bogată. Jos, în vest, soarele care apucase lăsase o pată de un roșu arzător, care își aruncă lumina peste această priveliște dezolantă doar pentru o clipă, ca un ochi semi-închis, a cărui geană se închide ușor, ușor, până când totul se pierde în întunericul gros al nopții obscure. Ce loc este ăsta?" întrebă Scrugi. Un loc unde locuiesc minerii care muncesc în adâncul pământului," răspunse spiritul, dar ei mă cunosc, privește." O lumină se văzut de la fereastra unei colibe, iar ei înaintară cu repezicine către ea. Trecând prin zidul de noroi și piatră, au găsit o adunare veselă aranjată în mijlocul unui foc strălucitor. Doi oameni foarte bătrâni, un bărbat și o femeie, alături de copiii lor și de copiii copiilor lor și încă o altă generație în afară de asta, toți erau gătiți de sărbătoare. Omul cel bătrân cântau un colin de Crăciun, cu o voce care rare ori depășea văjâitul vântului peste întinderile pustii. Acest cântec era unul foarte vechi și îl învățase pe când era doar un copil. Din când în când ceilalți îi se alăturau atunci când ajungea la un refren, iar vocea bătrânului devenea mai veselă și se auzea mai tare, dar atunci când ei se opreau și puterile lui scădeau. Spiritul nu zăbovi mult aici și ordonă lui Scrooge să se țină de mantia lui, iar apoi se ridicară deasupra mlaștinii și se deplasară cu repeziciune înainte. Nu cumva spre mare? Da, spre mare! Spre groaza lui Scrooge, se uită înapoi și zări ultima fâșie de pământ. Un șir înspăimântător de stângi se desfășura înapoi în a lor, iar urechile lui nu mai auzeau nimic datorită sunetului asurzitor al apei, care se rostogolea și bubuia printre îngrozitoarele grote pe care le săpase și pe care încerca să se le facă să dispară. Un far singuratic se putea vedea construit pe un înspăimântător amalgam de roci aflate sub apă, pe care apele le rodeau și de care se spărgeau. O mulțime de alge marine erau agățate la baza lui, iar păsări de furtună, născute parcă din vânt, precum algele născute din apă, se ridicau și coborau în jurul lui ca și valurile pe care le atingeau în zbor. Dar chiar și aici, doi oameni care păzeau farul făcuseră un foc, căci prin crăpătura din sidul gros ieșeau o rază de lumină și cădea pe mare înspăimântătoare. Strângându-și mâinile lor bătătorite Peste masa rudimentară La care stăteau Îșurară reciproc Crăciun fericit Ciocnind cănile lor De metal cu rachiu. Unul dintre ei, cel mai în vârstă Avea fața ridată și cicatrizată De vremea rea Așa cum sunt de altfel vechile galioane Izbucnind cu tărie Într-un cântec vesel Care era chiar el însuși O furtună Din nou Spiritul gonii înainte, peste marea neagră și vigelioasă, mai departe și mai departe, până când, ajungând departe de orice țăr, precum spiritul lui spusese lui Scruge, coborâre pe un vas. Stătură, alături de timonier la cârmă, care avea grijă de proră, și apoi, alături de ofițerii care erau de strajă, figuri întunecate și fantomatice ce stăteau la posturile lor. Dar fiecare bărbat dintre aceștia murmura o melodie de Crăciun, ori se gândea la Crăciun, ori le povestea cu emoție tovarășilor lui despre vreun Crăciun trecut, gândindu-se cu speranță la casa lui. Și fiecare bărbat de la bord, fie el treazuri, adormit, bun sau rău, avea câte un cuvânt blând spus pentru ceilalți din jur. În acea zi neasemuită cu celelalte din an și sărbătorise într-un fel și își amintise de cei la care ținea și care erau acum departe, și de asemenea știa că și ei își amintesc de el cu drag. Era surprinzător pentru Scrugi în timp ce asculta voietul vântului și se gândea ce lucru solemn era să te miști prin întunericul singuratic, peste un abis necunoscut, al cărui adâncimi erau la fel de nepătrunți și de profunde ca moartea. Era surprinzător pentru Scrooge pe când se gândea la asta să audă un râs din toată inima. De asemenea, era și mai surprinzător pentru el să recunoască acel râset ca fiind cel al nepotului lui și să se gândească stând alături de spiritul care zâmbea, într-o cameră luminoasă, sărăcăcioasă și lustruită și să-și privească nepotul cu bună voință. Ha-ha! nepotul -ha, nepotului Scruge. Ha-ha-ha! Dacă s-ar întâmpla, printr-o șansă nesperată să cunoașteți un om mai fericit ca nepotului Scruge, tot ce pot să vă spun este că mi-aș dori să-l cunosc eu. Prezentați-mi și mă voi bucura că l-am cunoscut. Este corect, este reglarea echitabilă între două lucruri, ca și atunci când boala și tristețea sunt transmisibile, la fel și râsătul și buna dispoziție sunt irezistibil de contagioase. Atunci când nepotul lui Scruge râdea așa, ținându-se de burtă, rotindu-și capul și schimb unosindu-și fața cu tot felul de strâmbături, nepoata, prin alianța lui Scruge, râdea cu aceeași poftă ca și el. Și prietenilor adunați nu rămâneau deloc în urmă, râzând zgomotos. ha <laughs> Ha, ha, ha, ha. Spunea că sărbătoarea Crăciunului era o prostie, țipă nepotul lui Scruge. Și chiar credea asta. Și cu atât mai mult trebuie să fie rușine, Fred, spuse indignată nepoata lui Scruge. Dumnezeu să le binecuvânteze pe aceste femei care niciodată nu fac treaba doar pe jumătate, tot timpul sunt cinstite. Ea era foarte drăguță, chiar mai mult decât drăguță. Avea o față minunată, gropițe și o privire surprinsă, o guriță roșie nu mai bună să fie sărutată. Și cu siguranță că așa și era. Avea tot felul de punctulețe în bărbie care se apropiau unele de altele atunci când râdea și cei mai strălucitori ochi pe care i-ați văzut vreodată pe fața unei creaturi atât de mici. Una peste alta era o ființă pe care ați putea... Nu mi-e o provocatoare, dar în același timp și remarcabilă. Oh, într-adevăr, remarcabilă. Este un bătrân haios, spuse nepotul lui Scrooge. Acesta este adevărul și nu este atât de pagreabil pe cât ar putea fi. Totuși, faptele lui rele nu rămâne pedepsite, dar eu nu am nimic de spus împotriva lui. Sunt sigură că este foarte bogat, Fred, sugeră nepoata lui Scrooge. Cel puțin, așa îmi spui mereu. Și ce cu asta, draga mea, spuse nepotul lui Scruge, averea nu este cu nimic de folos, nu face nimic bun cu ea, nu-și face viața mai ușoară și nici măcar nu se gândește cu satisfacție că <hă>, o să ne dea și nouă o mică parte din ea. Nu am răbdare când vine vorba de el, spuse nepoata lui Scruge. Iar surorile nepoatei lui Scruge și toate celelalte doamne își exprimau aceeași părere. O, dar eu am," spuse nepotului Scrooge. Îl compătimesc. Nici dacă aș vrea, nu aș putea să fiu supărat pe el. El care suferă de pe urma propriilor toane. El, numai el mereu. Acum i-a intrat în cap că nu ne poate suferi și nu va veni să cineze cu noi. Și... Care e urmarea? Căci nu pierde cine știe ce cină. Ba, eu cred că pierde o cină destul de bună, îl întrerupse nepoata lui Scruci. Toată lumea a aprobat-o, căci invitații erau în măsură să-și dea cu părerea, pentru că tocmai se serviseră din ea. Și acum, având desertul pe masă, toți se adunaseră în jurul focului în grup la lumina lămpii. Ei bine, Mă bucur să aud asta, spuse nepotul lui Scruge, căci nu aveam prea multă încredere în acești servitori tine. Tu ce spui, Topăr? Topăr se uită la una din surorile nepoate lui Scruge și răspunse că un celibatar era un bet proscris, care nu avea dreptul să-și dea cu părerea în legătură cu acest subiect. La auzul acestor vorbe, sora nepoate lui Scruge, grăsuța cu șalul din atel, nu cea cu trandafiri, roșit toată. Continuă fred, spuse nepotul lui Scruge, bătând din palme. Niciodată nu termină ce începe să spună. Îi înflăcău atât de caraghos. Nepotul lui Scruge izbucni într-un alt râset. Așadar era imposibil ca ceilalți să nu-l urmeze. Deși sora cea drăguță încercă să se abțină toată lumea izbucni în râs. Vroiam să spun doar... Continuă nepotul lui Scruge, vroiam să spun doar atât, că, drept urmare, a hotărârii lui de a ne antipatiza și de a nu veni să se simtă bine cu noi, eu cred că pierde momente frumoase care nu i-ar face rău deloc. Sunt sigur că pierde tovară și mai încântători decât cei pe care îi poate întâlni în gândurile sale, ori în biroul cel vechi și mucegăit, ori în camerele lui prăfuite. Vreau să-i dau această ocazie în fiecare an, chiar dacă îi place sau nu, căci mie milă de el, poate să-i displacă ziua de Crăciun până când va murit, dar nu va putea să nu aibă o părere bună despre această sărbătoare. Eu, sfidându-l, atunci când mă bucur, atunci când mă duc acolo bucuros an după an și întrebându-l de sănătate. Cred că ieri am avut un efect asupra lui căci l-a lăsat inima să-i dea bietului său angajat 50 de lire, ceea ce pentru el este ceva. Era rândul lui să râdă, acum, gândindu-se că ceva poate să aibă efect asupra lui Scruge. Dar fiind oameni buni care nu se prea gândeau la cei făcea să râdă și râdea despre orice, el li se alătură râsătelor lor și dădu mai departe sticla. După ce ai ascultat muzică. Era o familie care iubea muzica și știau că aveau voce, mai ales atunci când cântau are veselă, în special topper, care avea o voce bună de bas și căruia nu-i se umflau venele pe frunte și nici fața nu-i se roșea atunci când cânta. Nepoata lui Scrooge cânta bine la harpă și interpreta pe lângă altele o melodie simplă. Nimic special! pe care însă și domniile voastre ați putea o cânta în două minute, care era cunoscută pe vremea când Scrooge mergea la școală și care își aminti astfel de spiritul Crăciunului trecut. Atunci când această melodie se auzi, toate lucrurile pe care spiritul le arătase îi veniră în minte. Inima lui se înmuie din ce în ce mai tare și se gândea că dacă ar fi ascultat-o mai des în anii ce trecuseră, Probabil că și-ar fi trăit viața fiind mai bun cu ceilalți din jur și și-ar fi căutat fericirea fără să recurgă la lopata paracrisierului care îl îngropase pe Jacob Marley. Dar ei nu au cântat toată noaptea. După un timp au jucat cărți, căci e bine să fie copil câteodată și cel mai bine e să fie de Crăciun atunci când cel care a făcut sărbătoarea a fost și el un copil. Dar nu, stați așa, stop! La început au jucat baba oarba și nu cred că topăr era legat bine la ochi. Cum nu cred că avea ochi inghete. Părerea mea este că lucrurile fusese arașate între el și nepotul lui Scruge și până și spiritul Crăciunului prezent știa asta. După felul în care mergea după sora cea grăsuță cu șalul ei de dantelă, era clar că băiatul putea să întrezărească prin legătura de la ochi. Lovindu-se de vătraie, împiedicându-se de scaune, ciocnindu-se de pian, încurcându-se printre perdele, oriunde mergea ea, mergea și el. Iar el știa întotdeauna unde era ea. Nu putea să prindă pe nimeni cineva. Dacă s-ar fi aruncat din adins peste el, așa cum unii dintre ei făcuseră, el s-ar fi prefăcut că încearcă să-i prindă ceea ce pentru dumneavoastră ar fi greu de înțeles, și apoi imediat s-ar fi îndreptat în direcția surorii grăsuțe. De câte ori ea țipase că nu este corect și chiar nu era, dar într-un final, atunci când oprinse, atunci când, în ciuda fășăitului hainelor ei și a repezii cu care trecea pe lângă el, el oprinse într-un colț de unde nu mai putea scăpa. Purtarea lui fu de-a dreptul necuvincioasă, căci se prefăcea că nu știa cine era și era necesar să-i pipă boneta și, ca să se asigure de identitatea ei, îi potrive un inel pe dege și un anume lanț la gât vai, nerușinat într-adevăr, și ca să nu vă temeți căci ea nu i-a spus după aceea ce credea despre asta, atunci când altcineva era legal la ochi și vorbea un vorbeau în șoaptă, fiind ascunși după poate luu Scrooge, nu-i plăcea acest joc și se așezase confortabil într-un colț mai retras, pe un fotoliu și-și ținea picioarele pe un tamburet, iar spiritul și Scrooge stăteau chiar în spatele ei, dar se alătură celorlalți atunci când a început jocul de cărți la care se pricepea de minune. Ca de altfel și la jocul cum? Când și unde, ea spre bucuria în secret a nepotului lui Scrooge, le bătea pe toate surorile ei. Deși și ele erau fete istețe, și asta vă poate spune chiar și Topăr. Cred că erau aproape 20 de oameni acolo, tine și bătrân, dar toți jucau cărți până și Scrooge, căci uitând cu desăvârșire motivul pentru care fusese adus acolo și că nu putea fi auzit de către nimeni, ghicea cu voce tare. Și de câte ori bune, ghicise bine, căci mintea cea mai ascuțită nu se asemăna nici pe departe cu cea a lui Scrooge, oricât de închis la minte, se credea el. Spiritul se bucura foarte mult să-l vadă așa de fericit, iar Scrooge se uită rugător la el, implorându-l ca un copil să poată rămână până când invitații plecau. Dar spiritul spuse că acest lucru nu era posibil. Iată un joc nou, spuse Scruci, o jumătate de oră, spirite, doar o jumătate de oră. Era un joc care se numea Da și Nu, iar nepotul lui Scruci se gândea la ceva și ceilalți trebuiau să ghicească la ce anume. La întrebările lor, el răspundea doar cu Da sau Nu, în funcție de caz. Sutele de întrebări ce îi se adresaseră reușiseră să le facă celorlalți o idee în legătură cu obiectul la care se gândea nepotul lui Scruci. Astfel, era un animal, unul în viață, un animal destul de nesuferit, un animal sălbatic, un animal care câteodată mormăia și mărăia și chiar vorbea, unul care trăia în Londra și mergea pe străzi, unul cu care nimeni nu se mândrea și nu era condus de nimeni, un animal care nu locuia într-o menagerie și nu era sacrificat pentru a-i se vinde carnea, nu era un cal sau vreun măgar, ori o vacă sau un taun, nici nu era tigru, câine, porc, pisică și nu era nici urs. La fiecare altă întrebare, acest pot îi într-un alt râs gomotos și era inexplicabil de distrat de aceste întrebări, încât trebuia să ridice de pe canapea și să bată din picior. Într-un final, sora grăsuță, râzând și ea de nu mai putea, pă gata, știu, știu ce e, Fred, știu, știu. Ce este, strigă Fred? Este uncheul Scruge. <laughs> și chiar așa era. Toată lumea avea vorbe de admirație față de prestația lui Fred. Deși unii obiect că la întrebarea este un urs, s-a răspuns da. Căci răspunzând negativ la această întrebare, toată lumea își lua se gândul de la domnul Scrooge. Asta, bineînțeles, doar cei care se gândiseră că ar fi putut fi el, acel animal. Datorită lui ne-am distrat copios, sunt sigur de asta, spuse, Scr spuse Fred. Și am fi recunoscător să nu bem în sănătatea lui. Închin un pahar de vin în cinstea unchiului Scrooge? Fie pentru domnul Scrooge. Crăciun fericit și un an nou fericit îi doresc acestui bătrân. Indiferent de ce este el, spuse nepotul Scrooge. sărbătorile lui să fie la fel de fericite ca ale mele. Pentru unchiul Scrooge. Unchiul Scrooge devenise brusc, atât de vesel, încât ar fi băut și el în sănătatea acestei adunări, dacă spiritul i-ar fi dat timp. Dar, Întregul peisaj să se pierdeau dintr-o suflare atunci când nepotul rosti ultimul cuvânt. Iar Scrooge și spiritul o porniră din nou la drum. Au văzut multe lucruri și au ajuns departe, au vizitat multe case, iar toate aveau un final fericit. Spiritul stătea lângă oameni căzus la pat, dar care erau veseli. Lângă oameni care erau meleaguri străine, dar care se simțeau aproape de casă. De asemenea, pupăsise lângă oameni care se luptau cu necazurile și totuși nu-și pierduseră speranța, lângă oameni săraci, dar în același timp bogați, în aziluri, spitale și închisori, în fiecare adăpost mizer, acolo unde omul mândru de puterea lui nu închisese se ușile și spiritului nu-i se interzise să pătrundă. Acesta intră și binecuvântă locurile, vorbind lui Scrugi de învățăturile sale. Era o noapte lungă, asta dacă totul se desfășura într-o singură noapte. Iar Scrooge avea dubii în legătură cu asta, căci sărbătorile de Crăciun păreau să fie comprimate în acest timp pe care îl petrecuse alături de spirit. De asemenea, era ciudat că în timp ce Scrooge își păstra înfățișarea, spiritul părea să îmbătrânească din ce în ce mai mult. Scrooge observase această schimbare dar nu vorbise niciodată despre ea, până când nu plecare de la petrecerea zilei de naștere a unui copil ce împlinise 12 ani. Și privind spiritul, în timp ce se găseau afară, observă că părul acestuia a încăruțise. Viețile spiritelor sunt atât de scurte?" întrebă Scruci. Viața mea pe acest pământ este scurtă," răspunse spiritul. Ia sfârșit în noaptea asta." În noaptea asta?" Țipă Scrugi, da, la miezul acestei nopți acest timp se apropie Sunetul clopotelor anunțau trei sferturi de oră până la acel moment Iartă-mă dacă nu ar trebui să te întreb, spuse Scruge Uitându-se cu atenție la roba spiritului Dar văd ceva ciudat care nu ți aparține și care iese afară de sub veșmântul tău Este un picior sau o gheară? S-ar putea să fie o gheară, căci are carne deasupra ei, răspunse cu tristețe spiritul. Uită-te aici! De sub poalele veșmântului lui ieșiră doi copii, mizerabili, cumpliți, înfiorători, hidoși și îngrozitori. Îngenuncheară la picioarele lui și se agățară de poala robei spiritului. O, omule, uită-te, uită-te jos aici! exclamă spiritul. Era un băia și o fată, galben, slabi zdrânțuroși, încruntați, lacomi, dar în același timp profund atinși în umilința lor. Acolo unde tinerețea ar trebui să domine pe trupul lor, o mână rece și zbârcită, ca cea a bătrânilor, îi înțepase și îi deformase zdrânțuindu-i. Acolo unde îngerii ar fi trebuit să stăpânească, stătau la pândă demonii și priveau amenințător. Nici o schimbare! Nici o degradare, nici o pervertire a umanității de orice fel, prin toate misterele creației minunate, nu ar fi putut crea nici pe jumătate monștri atât de înfiorători și de oribili. Scrooge în îngrozit și, văzându-i în acest stadiu, încerca să spună că erau copii frumoși, dar cuvintele se pierdură pe drum, căci o astfel de minciună sfruntată nu putea fi auzită. Spirite, sunt ai tăi? De-abia îngână Scrooge. Sunt ai omului," spuse spiritul, uitându-se în jos către aceștia, iar ei se agață de mine cerșindu-și părinții. Acest băiat se numește Ignoranță, această fată Lăcomie. Ferește-te de amândoi, în orice stadiu ar fi, și mai ales ferește-te de acest băiat, căci pe sprâncenele lui este scris cuvântul blestemat și dispare doar atunci când este șters. neagă strigă spiritul, Ridicându-și mâna către oraș Ponegrește-i pe aceea ce ți-l spun ia la minte doar atunci când vrei să te răzvrătești Și vrei să te ridici împotriva lui Și înfruntă-l până la sfârșit Ei nu au niciun adăpus sau niciun remediu țipă Scrugi. Nu sunt oare închisori? Spuse spiritul uitându-se către el Pentru ultima oară și adresându-i aceste cuvinte Nu sunt oare case de corecție? Ceasul bătu ora 12. Scruș se uită în jurul lui după spirit, dar nu-l văzut nicăieri. Atunci când se auzi ultima bătaie de ceas, își aminti prevestirea bătrânului Jacob Marley și, ridicându-și ochii, zări un spirit grav, dichisit și acoperit cu o glugă care se apropia de el ca o ceață de pământ. Aceasta este înregistrare Cărția audio.eu.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 Căci felul în care acest spirit se mișca părea să împrăștie mister și întuneric. Era înfășurat într-un veșmânt complet negru, care îi acoperea capul, fața, silueta și nu lăsa nimic la vedere decât o mână întinsă. Dacă ar fi fost această mână, ar fi fost greu să-i distingă prezența noapte și să se separe de întunericul de care era înconjurată. Îi se părea că era înalt și impunător atunci când veni lângă el, iar prezența lui misterioasă îi transmitea o frică strașnică. Nu știa mai multe, căci spiritul nici nu vorbea, nici nu se mișca. Am lângă mine spiritul Crăciunului ce va urma?" spuse Scrooge Spiritul nu răspunse, dar arătă în față cu mâna. Hai să-mi arăți umbre ale lucrurilor ce încă nu s-au petrecut, dar care vor avea loc în viitor, insistă Scrugi. nu e așa, spirite? Pentru un moment, partea de sus a veșmântului se mișcă de parcă spiritul ar fi dat din cap. Acela a fost singurul răspuns primit. Deși deja se obișnuise cu însoțitorii săi fantomatici, Scrugi se temea atât de tare de această apariție tăcută încât, Picioarele îi începură să tremure și observă că de abia mai putea să stea în picioare atunci când se pregătea să-l urmeze. Spiritul se opri pentru o clipă, observând starea lui și dă un timp să-și revină. Dar Scru se simțea rău, îl teribil să știe că din spatele acestui veșmânt întunecat îl fixau niște ochi de fantomă în timp ce el, Oricât de mult se străduise, nu putea vedea decât o mână de stafie și o umbră mare, neagră. Spirite al viitorului, exclamă el, mă tem de tine mai mult decât porcare fantomă pe care am văzut-o. Dar, cum știu că scopul tău este să-mi faci bine și cum sper să trăiesc, să fiu un alt om decât cel ce am fost, sunt pregătit să te însoțesc, mulțumindu-ți că mă ghidezi. Nu vrei să vorbești cu mine? Dar spiritul nu-i răspunse, iar mâna era îndreptată înainte. Atunci, condumă, spuse Scrugi, condumă. Noaptea se apropie de sfârșit, iar timpul este foarte prețios pentru mine. Condumă, spirite! Spiritul o lua înainte. Scrugi, merse, în urma robei lui, simțindu-se purta de aceasta. De abia se apropiau de oraș, iar orașul părea să se îndrepte către ei și să le arate asta. Dar iată că ajunseseră în mijlocul acestuia. Se găseau printre comercianți care se grăbeau de colo colo și zornăiau bani din muzunarele lor, vorbeau în grupuri și se uitau la ceasul și se juca cu marilele lor sigilii din aur. Și tot așa, precum Scrooge-i văzuse de atâtea ori. Spiritul se oprise lângă un grup mic de oameni de afaceri. Văzând că mâna arăta către ei, scrugi pășii înainte pentru a auzi ce vorbeau. Nu, spuse un om gras cu o pălărie hidoasă. Oricum nu știu prea multe despre asta. Știu doar că a murit. Când a murit? întrebă un altul. Cred că noaptea trecută. De ce? Ce i s-a întâmplat? întrebă un alt treilea, scoțând o cantitate mare de tutun deprizat dintr-o tabacheră. Credeam că el nu o să moară niciodată. Doar Dumnezeu știe, spuse primul căscând. Ce a făcut cu banii lui? întrebă stânjenit un bărbat care avea o umflătură ce atârna pe vârful nasului și care se mișca ca agușa unui curcan. Nu am auzit, spuse bărbatul cu bărbia mare căscând din nou. Cred că au rămas companiei, că mie nu mi-a lăsat. Asta e tot ce știu. La această glumă toată lumea râse. Este foarte probabil că va fi o mormântare banală, spuse același vorbitor. Căci, pe barba mea, nu cred că se va duce cineva. Oare să facem noi un grup și să mergem? Nu m-ar deranja să merg dacă s-ar da prânzul, spuse omul cu înflătura de pe nas. Dacă merg, Trebuie să primesc mâncare. Și apoi urmă un alt hoho de râs. Ei bine, eu sunt cel mai puțin interesat dintre voi toți, spuse primul vorbitor. Căci niciodată nu port mănuși negre și nu mănânc la prânz. Dar mă ofer să merg dacă mai merge și altcineva. Dacă stau să mă gândesc bine, cred că am fost singurul lui prieten. Căci de fiecare dată ne opeream și vorbeam ori de câte ori ne întâlneam. La revedere! La revedere! Vorbitorii și ascultătorii se despărțiseră și se amestecară printre alte grupuri. Scrooge îi recunoștea pe bărbat și se uită către Spirit, cerându-i o explicație. Spiritul alunecă ușor pe stradă, degetul lui arătă spre două persoane care se opriseră. Scrooge ascultă din nou, gândindu-se că explicația va veni din conversația aceasta. Și pe acești oameni îi știa foarte bine. Erau oameni de afaceri, foarte bogați și foarte importanți. Dintotdeauna era prețuit de către aceștia și se chinuise să le păstreze respectul, când venea vorba de afaceri, mai ales doar pentru afaceri. Cum o mai duceți? Cum merge treaba?" Bine," spuse primul, bătrânul zgârie brânză și-a dat duhul, nu-i așa?" Așa am auzit, răspunsul al doilea, e frig, nu-i așa? Nu prea frig pentru vremea de Crăciun. Presupun că nu ești un patinator, nu-i așa? Nu, nu, am alte lucruri la care să mă gândesc. Bună dimineața! Niciun alt cuvânt. Asta fusese întâlnirea lor, discuții, așa voi plecară fiecare pe drumul său. La început, Scrooge a surprins că spiritul dă de atâta importanță unor discuții aparent triviale, dar fiind sigur că ele avea un înțeles ascuns, începu să se gândească cu seriozitate care ar putea să fie aceasta. Clar nu aveau legătură cu moartea lui Jacob, bătrânul lui asociat, căci asta se întâmplase în trecut, iar spiritul acesta veni să se arate viitorul. Dar nici nu se putea gândi la vrna de a lui căruia să îi se întâmple așa ceva. Dar, indiferent despre cine vorbeau acești oameni, spiritul îi arătase asta pentru a-l învăța ceva. Așa că se gândi să prețuiască fiecare cuvânt auzit și tot ce se văzuse și mai ales să învețe din comportarea acelui scruj din viitor. Căci, se gândea el, comportamentul lui din viitor iar da indiciu potrivit și l-ar ajuta să dezlege misterul acestor ghicitori ușoare. Se uită în jurul său pentru a-și regăsi chipul. Dar un alt om stătea în locul lui obișnuit și, deși ceasul arăta o oră potrivită pentru ca el să fi fost acolo, nu văzu pe nimeni care să-i semene din multitudinea de oameni care intrase pe verandă. Totuși, acest lucru îl surprinse, căci reflectase la o schimbare în viața sa și gândea și spera că își va vedea noile idei puse în practică aici. Tăcut și întunecat, spiritul stătea lângă el cu mâna întinsă, atunci, când își reveni din gândurile sale care încercau să dezlege misterul, mâna se-ntoarsă spre el și atunci se gândi că totul avea legătură cu el, iar acei ochi nevăzuți îl priveau aspru. Acest lucru îl cutremură și toate simțurile îi înghețară. Părăsiră scena aglomerată și merseră într-o parte întunecoasă a orașului, unde Scrugi nu ajunsese niciodată până atunci, dar știa situația de acolo și faima ei rea. Drumurile erau murdare și înguste. Magazinele și casele erau prăpădite. Oamenii erau pe jumătate goi, beți, murdari și urâți. Alei și arcade, ca multe alte canale, împrăștiau pe străzi. Pe străzile răzlețe, mirosul lor îngrozitor de noroi și viață. Iar întregul cartier, de crime, mizerie și nenorociri. Mai încolo, în această vizuină ticăloasă, era un magazin prăpădi cu puține alimente, ce era situat într-o baracă, de unde fierul, zdrânțele vechi, sticlele, oasele și rămășițele de carne soioase erau cumpărate. Pe poda dinăuntru erau grămădite mormane de chiruginite, cuie, lanțuri, balamale, pile, prigle, greută și deșeuri de fier de tot felul. Secrete pe care puțin ar putea să le cerceteze își aveau aici originea și erau ascunse sub grămezile de zrențesc scârboase, sub mormanele de grăsime stricată și de morminte de oase. În mijlocul acestor produse stătea lângă, o plită cu cărbuni, făcută din cărămizi vechi, un pungaș, de afra pe 70 de ani, care se ferise de aerul rece acoperindu-se cu un morman de murdare și fuma din pipa lui foarte relaxat. Scruz și spiritul se apropiară de acest om în același timp în care o femeie cu o legătură mare intră în magazin. Dar aceasta de-abia intrase când o altă femeie, la fel de încărcată, intră și ea. Iar aceasta era urmată de aproape de un bărbat îmbrăcat în haine negre, spălăcite, care nu era atât de mirat să-i vadă pe toți aceștia înăuntru, pe cât erau cu toții mirați acum că se recunoscuseră. După un moment de surprindere totală, în care bătrânul cu pipa li se alăturară, izbucniră toți trei în râs. Lăsați-o pe servitoare să fie prima, tipă cea care intră prima." Pe spălătorea să fie a doua și pe antreprenorul de pompe funebre să fie al treilea." Uite aici, bătrâne Joe, iată o șansă. Altfel nu ne-am fi adunat aici toți trei dacă nu am fi avut o șansă bună." Nici nu aveați nevoie de un alt loc mai bun decât acesta," răspunse bătrânul Joe scoțându-și pipa din gură. Intrați în salon." Nu a trecut mult timp de când ați ieșit din el, iar ceilalți doi nu sunt chiar niște străini. Stați un pic până închid ușa magazinului. Ah, ce scârțuie! Nu există rucină în tot locul, precum este cea de pe aceste balamale. Cum nu există oase mai bătrâne pe aici decât cele ale mele. Ha, <laughs> ha, ne potrivim cu ceea ce facem și ne potrivim între noi. Intrați în salon, intrați în salon. Salonul la locul din spatele paravanului de zdrențe. Bătrânul ațăța focul cu o stinghie și, potrivindu-și lampa negrită de fum, că cera noapte, își puse pipa din nou în gură. În timp ce făcu asta, femeia care vorbise își aruncă legătura pe podea și se așeză țanțoș pe un tamburet, înrucișându-și coatele pe genunchi și uitându-se cu o îndrăzneală sfidătoare la ceilalți doi. Ce șansă, ce șansă, domnule Dilber, spuse femeia. Fiecare persoană e îndreptățită să aibă grijă de ea însăși. El întotdeauna a făcut asta. Asta este adevărat, spuse spălătorea sa. Nimeni nu a avut mai multă grijă de el însuși, cum a făcut-o acest om. Ei bine, femeie, nu sta și te uita ca și cum ți-ar fi frică. Cine este mai înțelept? Sper că nu o să ne săpăm unii pe alții. Nu, nu o să facem asta, spuse rădodată doamna Dilber și bărbatul. Sperăm să nu se ajungă la asta. Foarte bine atunci, zise femeia, asta este îndeajuns. Cui ar păsa dacă ar pierde câteva lucruri ca asta, în niciun caz nu-o mort. Nu, într-adevăr, spuse râzând doamna Dilber. Dacă acest bătrân suferi și ticălos s-ar fi vrut să le păstreze după ce murea. Continuă femeia, de ce nu s-a comportat omenește cât timp a trăit? Dacă s-ar fi comportat așa, ar fi avut pe cineva să-l îngrijească atunci când moartea l-a lovit și nu și-ar fi dat ultima suflare fiind de unul singur. Asta, acesta este adevărul adevărat, spuse doamna Dilber. Așa l-am judecat. Aș vrea să-l fi judecat mai tare, răspunse femeia, și așa ar fi trebuit să fie. Poți să te bazezi pe asta, dacă mi-aș fi pus mâinele pe mai multe lucruri. Deschide legătura aia, bătrâne Joe. Bătrâne Joe. Și spune-mi cât valorează. Hai, vorbește deschis. Nu-mi e frică să fiu prima și nici nu-mi e frică să vadă ei ce-am adus. Știm cu toții foarte bine că ne ajută pe noi înșine. Știam asta încă dinainte să ne întâlnim aici. Nu e niciun păcat. Deschide legătura, Joe. Dar... Datorită amabilității prietenilor ei, nu se putea permite așa ceva. Iar omul, în haine negre, spălăcite, se ridică primul și-și arătă prada. Nu era o pradă foarte mare. Un sigiliu sau două, un toc, o pereche de buton pentru mânești de cămașă și o broșă nu foarte valoroasă. Asta era tot. Aceste lucruri fură examinate cu atenție și evaluate de către bătrânul Joe, care scria cu creta pe perete sumele pe care era dispus să le plătească pentru fiecare în parte, și pe care apoi le adună într-o sumă totală. Asta este suma pe care o primești, spuse Joe, și nu-ți-aș da niciun bănuț în plus, chiar de mai pica cu ceară. Cine este următorul? Doamna Dilber era următoarea. Ce șafuri și prosoape, un mic costum, două lingurițe de argint de modate, un clește pentru zahăr și câteva ghete. Suma ei fost scrisă pe perete în același mod de mai înainte. Întotdeauna le dau mai mult, doamnelor, este o slăbiciune de-a mea și astfel mă duc la ruină, spuse bătrânul Joe. Asta este suma ta. Dacă îmi mai ceri încă un penny, o să regret că am fost atât de darnic și o să-ți iau din sumă jumătate de coroană. Iar acum, desfă legătura mea, Joe, spuse prima femeie. Joe se aplecă pentru a deschide legătura și, după ce dezlegă multe noturi, scoase afară o pânză lungă dintr-un material închis. Ăsta cum se nume spuse Joe? Perdele de pat?" A, răspunse femeia râzând și ea se peste mâinile sale încrucișate. Perdele de pat! Vrei să-mi spui că le-ai dat jos cu tot cuinele, iar el zicea acolo?" întrebă Joe. Da!" Chiar așa am făcut, răspunsă femeia. De ce nu? Te-ai născut pentru a te îmbogăți, răspuse Joe. Și asta vei și face. De ce să mă sfiesc când pot să iau tot ce vreau, doar cu o simplă întindere de mâini? Și mai ales nu văd de ce să nu fac asta, având în vedere ce fel de om a fost acesta. Răspunse cu un aer tăios femeia. Acum ai grijă să nu scapi uleiul peste pături. Păturile lui... Întrebă Joe. Păi, ale cui să fie oare? Răspunse femeia. Mă gândesc că nu are să-i fie frig acum fără ele. Sper că nu a murit de, o, de vreo boală infecțioasă, nu? Spuse bătrân Joe, oprindu-se din munca lui și privind în sus. Să nu te tem de asta, răspunse femeia. Nu mi era așa de drag încât să i umblu prin lucruri dacă ar fi fost bolnav. Aaaa! Poți să de uiți așa, aia până te ochi ochii și nu o să găsești nici măcar o găurică sau vreun fir dus. A fost cea mai bună cămașa lui și cea mai frumoasă. Ei ar fi irosit-o dacă nu aș fi fost eu. Ce vrei să spui cu... ar fi irosit-o?" întrebă Joe. Păi sunt sigură că l-ar fi îmbrăcat cu ea ca să-l îngroape," spuse răzând femeia. Cineva a fost destul de nătâng încât să-l îmbrace cu cămașa asta." Iar eu i-am scos-o. Dacă stamba nu este ajuns pentru așa ceva, atunci înseamnă că nu e bună pentru nimic. Chiar îi se potrivea mortului. Nu avea cum să arate mai urât decât arăta îmbrăcat în aia. Scrooge ascultă îngrozit această discuție. Pe când stăteau grupa în jurul prăzilor, de-abia luminați de lampa bătrânului, îi privea cu o scârbă și un dezgust nemărginit, că cerau demoni, Grotești care vindeau însăși cadavrul. ha, Râdea aceeași femeie atunci când Cio scoase o desagă din cârpă în care ținea banii și împrăștie sumele fiecăruia pe podea. Vedeți voi? Ăsta este sfârșitul. Ea îndepărta pe toți de lângă el atunci când era viu și asta ne-a adus nouă profit atunci când el a murit. Haha! <râdea> Spirite! spuse Scrooge, tremurând din cap până în picioare. Înțeleg, înțeleg, cazul acestui om nefericit poate fi și al meu. Acum viața mea tinde către asta. Bunule Dumnezeu, ce e asta? Se dădu un pas în spate îngrozit că scena se schimbase și acum aproape că atingea un pat. Un pat neacoperit, fără perdele, pe cale, pe care, înfășurat în ceașa rânțura, se stătea ceva care, deși era mult, își striga groaza. Camera era foarte întunecată, prea greu pentru a fi observată cum trebuie, dar, cu toate acestea, Scrugi se uită în jur, parcă împins de o dorință ascunsă, nerăbdător să vadă ce fel de cameră era. O lumină palidă, ridicându-se în aer, cădea direct pe pat, iar pe el se afla corpul acestui bărbat, jefui și inconștient. Nevechiat, neplâns și mai ales fără nimeni căruia să-i pese. Scrooge privi către spirit. Mâna sa fermă era îndreptată către capul mortului. Acoperitoarea era atât de neglijent pusă încât o ușoară ridicare a acesteia, o simplă mișcare a degetului lui Scrooge, ar fi dat la iveală fața celui mort. Se gânda la asta și știa. Cât de ușor ar fi și cât de mult își dorea să o facă, dar nu avea puterea să dea valul la o parte. Cum? Nici nu avea puterea să îndepărteze spiritul de lângă el. O, moarte rece! Atât de rece, rigidă și îngrozitoare, ți-ai așezat aici altarul tău și l ai împodobit cu grozaveteme, așa cum a fost porunca ta, căci aceasta este împărăția ta. De n-ar fi capul celui iubit, celui respectat și onorat, tu nu i-ai putea mișca nici măcar un fir de păr în scopurile tare groaznice sau nici nu ai putea face ca vreo trăsătură să pară odioasă. Nu contează că mâna este grea și că va cădea atunci când i se va da drumul și nici că pulsul și inima s-au oprit. Dar contează că mâna a fost deschisă, generoasă și fidelă că inima a fost curajoasă, caldă și drăgăstoasă, iar pulsul a fost ca cel al oricărui om. Lovește, spirite, lovește! Și vezi cum toate faptele lui bune țâșnesc din rană pentru a răspândi în lume viața fără de moarte. Nicio voce nu rostia aceste cuvinte la urechea lui Scrooge Și totuși ele auzi atunci când se ridică spre pat. Se gândea că dacă acest om se putea scula, care ar fi oare primele sale cuvinte? Avariție, Răutate? Indiferență? Într-adevăr, îi aduseseră un sfârșit bogat. Stătea întins în întuneric, într-o casă goală și sumbră, fără niciun bărbat sau vreo femeie sau vreun copil care să spună că se purtase bine cu el sau că îi adresase un cuvânt prietenos și pentru asta acum era lângă el, o pisică zgâria la ușă și se auzeau șobolanii care rădeau sub piatra căminului. Scrooge nu îndrăznea să se gândească de ce vroiau să ajungă în camera morții și de ce erau atât de neliniști și de tulburați. Spirite, spuse ea, acest loc este unul groaznic. Trebuie să mă cred că dacă vom pleca de aici, nu voi uita această lecție. Hai să plecăm! Totuși, spiritul arătă în continuare către cap. Înțeleg!" răspunse Scrooge. Și aș face dacă aș putea, dar nu am puterea, spirite, nu am puterea." Din nou îi părea că spiritul se uită la el disprețuitor. Dacă există o persoană în acest oraș care să se simtă atins de moartea acestui om," spuse destul de torturat Scrooge, Arată-mi această persoană, spirite, rogute. Pentru un moment, spiritul și întinse ca o aripă mantia în fața lui, și apoi, retrăgând-o, dezvălui o cameră în care intră lumina zilei, unde se afla o mamă și copiii ei. Ea aștepta nerăbdătoare pe cineva, că -și se plimba dintr-un colț într-altul al camerei, tresărea la fiecare sunet, privea afară pe fereastră, se uita la ceas și se chinuia în vansă coasă și de abia suporta vocile copiilor care se jucau. După destul de mult timp, se auzi mult așteptatul ciocănit. Ea se grăbi până la ușă și își primi soțul, un bărbat a cărei față era îngrijorată și tristă, deși era tânăr. Acum avea o expresie deosebită pe față, un fel de fericire de care se simțea rușina și pe care se chinuia să o ascundă. Se așeză la cină, care îi fusese păstrată lângă foc, iar atunci când ea îl întrebă cu sfială despre ce se întâmplase, Întrebarea adresată după un moment lung de tăcere, el părea rușinat și nu știa cum să-i răspundă. Este de bine?" spuse ea ca să-l ajute, sau de rău?" De rău," răspunse el, suntem ruinați, nu?" Nu, mai avem o speranță, Carolin." Dacă el s-ar înduioșa, spuse ea, mai există încă o speranță. Nimic nu mai poate înfrânge speranța dacă un astfel de miracol s-ar produce. Lui i-a trecut vremea de înduioșare, a soțul ei. El este mort. Dacă ar fi să ne ghidăm după fața ei, ea era o creatură bună și răbdătoare și era mulțumită în sufletul ei să audă asta și chiar o spuse, bătând în palme. Apoi, în secunda următoare, îi ceru iertare căci îi părea rău, iar prima reacție venise din inimă. Atunci înseamnă că ce mi-a spus femeia pe jumătate beată despre care ți-am povestit aseară, atunci când am încercat să-l văd și să obțin o amânare de o săptămână și pe care la început am luat o drept o scuză banală pentru a mă evita, era de fapt adevărat. Nu numai că era foarte bolnav, dar era pe moarte. Cui se va transfera datoria ta? Nu știu. Dar până atunci ar trebui să pregătim banii și chiar dacă nu am avut prea mult nenoroc, ar fi tare groaznic dacă el ar avea un succesor la fel de nemilos. În seara asta putem să dormim mai ușurați, Carolin. Da, așa cum au spus, inimile lor erau mai ușurate. Copiii să se iau și să strecuraseră în jurul părinților pentru a auzi ceea ce prea puțin înțelegeau. Iar fețele lor erau luminoase, și casa era bucuroasă de moartea acestui om. Singura emoție pe care Spiritul i-o putea arăta în legătură cu acest eveniment era doar veselia. Arată un sentiment de durere în legătură cu o moarte, spuse Scruci. Ori, altfel, camera aceea întunecată pe care tocmai am părăsit-o îmi va memorie pentru totdeauna. Spiritul. Îl duse pe străzi cunoscute și pe când mergeau, Scrooge se uită într-o parte și într-alta pentru a se vedea, dar nu se regăsea nicăieri. Intrară în casa bietului Bob Cratchit, o casă pe care el o mai vizitase și găsirea mama și copiii stând lângă foc. Liniște. O liniște profundă. Micii gălăgioși ai familiei Cratchit stăteau nemișcați precum statuile, într-un colț, și se uitau la Peter, care avea o carte... În fața lui, mama și fiicele ei se ocupau de cusut, dar și ele erau foarte tăcute. Iar el a luat un copil și l-a pus în mijlocul lor. Oare unde mai auzi să scrugi cuvintele ăstea, Cu siguranță că nu le visase. Probabil că băiatul care le citise atunci când el și spiritul pășise peste prag. De ce nu continua? Mama își puse lucru pe masă și își duse mâna la față. Mă dor ochii de la culori, spuse ea. Oare culorile să fie cauza? Sau poate sărman ultim? Mi-am revenit acum, spuse nevasta lui Croacid. Vederea mi-a slăbit de la lumina lumânării și nu vreau pentru nimic în lume ca tatăl vostru să mă vadă așa. În curând trebuie să sosească acasă. Trebuia să ajungă de mult, răspunse Peter, închizând cartea. Iar în ultimele seri, cred că a mers mai încet ca de obicei, mamă. Tăcură din nou. În cele din urmă, mama spuse plină de încredere. L-am văzut cum mergea. L-am văzut cât de repede mergea cu micul timp pe umeri. Și eu l-am văzut, strigă Peter. De mai multe ori. Și eu l-am văzut, exclamă mama. Ca noi toți de altfel. Dar el nu e greu, spuse ea a din nou asupra lucrului și tatălui îl iubește așa de mult că nu-i simte greutată. Dar iată-l și pe tatăl vostru. E și grăbită să-l întâmpine pe sărmanul Bob, care intra în casă cu fular înfășurat bine în jurul gâtului. Ceaiul era deja pregătit pe sobă, iar ei încercau care mai de care să-l ajute să se dezbrace. Apoi, cei doi tineri ai familiei crecit îi se așezară pe genunchi și-și rezema fiecare obrazul de fața lui ca și cum ar fi spus, nu te mai gândi, tată, nu mai plânge după micuțul timp. Bob era tare bucuros atunci când era cu ei și vorbea cu plăcere întregii familii. Se uită la lucru de pe masă și lăudă priceperea și iuțeala la mâinii doamnei crecit și a fetelor. Apoi spuse că vor fi demult terminate până duminică. Duminică înseamnă că te-ai dus azi acolo, nu, Robert? întrebă soția lui. Da, draga mea," răspunse Bob. Mi-aș fi dorit să vii și tu. Ți-ar fi făcut bine să vezi ce verde este locul. Dar îl vei vedea adesea. I-am promis că mă voi plimba acolo duminică. Micul. Micuțul meu copil," se tângui Bob. Micul meu copil." Izbucnii dintr-o dată în plâns. Nu se putea abține. Dacă s-ar fi putut abține, el și copilul lui, poate ar fi fost mai departe unul de altul decât erau părăsi camera și urcă pe scări în odaie de deasupra, care era luminată și împodobită de Crăciun. Era un scaun așezat lângă patul copilului și se vedea că de curând cineva fusese acolo. Bietul Bob se așeză pe scaun și după ce medită o clipă și se reculese sărută fețișoara. Era împăcat cu ce se întâmplase și coborâ din nou scările destul de fericit. Se retraseră lângă foc și vorbire iar fetele și mama lucrau în continuare. Bob le povesti de amabilitatea extraordinară a nepotului domnului Scrooge, pe care îl văzuse doar o dată și pe care îl întâlnise în ziua aceea pe stradă. Acesta îl întrebase ce anume îl supărase pentru că îl vedea puțin abătut. I-am spus că este cel mai amabil domn cu care am vorbit. Apoi mi-a spus că îi părea tare rău pentru ceea ce mi se întâmplase mie și bunei mele soții. Dar cum și de unde a aflat, nu știu. Ce să știe, dragul meu?" Păi că ești o soție bună," răspunse Bob. Toată lumea știe asta," spuse Peter. Foarte bine," spus băiatul meu," zise Bob. Sper că a observat într-adevăr." Și apoi mi-a spus că îi pare rău pentru soția mea. Dacă vă pot ajuta cu ceva," mi-a spus el și mi-a întins lui de vizită. Iată unde locuiesc, vă rog să apelați la mine." Acum nu contează ce ar putea face el pentru noi, dar pe mine m-a impresionat bunătatea și amabilitatea lui." Vorbea de parcă l-ar fi cunoscut pe micuțul Tim și simțea tot ce simțim noi. Sunt sigură că are un suflet bun," spuse doamna Cratchit. Ai fi fost și mai sigură, draga mea," spuse Bob, dacă l-ai fi văzut și ai fi vorbit cu el." Nu aș fi deloc surprins, ia aminte la ce spun, dacă i-ar găsi lui Peter o slujbă bună." Ia asta, Peter!" spuse doamna Cratchit. Și apoi, să tângui una dintre fete, Peter își va găsi alți tovară și va pleca de la noi." Nu mai spune!" replică Peter rânjând. Poate să fie așa sau poate să nu fie așa," spuse Bob. Într-una din aceste zile, acest lucru se poate întâmpla, deși e destul de mult timp pentru asta, draga mea. Dar oricum și oriunde am fi unul de celălalt, sunt sigur că niciodată nu-l vom uita pe bietul timp, nu e așa? Sau această primă pierdere pe care am suferit-o? Niciodată, tată! strigară cu toții. Și acum spuse Bob. Știu, dragii mei, că atunci când ne amintim cât de răbdător și de bun era... Deși era un copil mic de tot, nu ar trebui să ne certăm între noi și să uităm bunătatea lui Tim. Nu, niciodată, tată!" strigară din nou cu toții. Sunt foarte fericit!" spuse Bob. Sunt foarte fericit!" Doamna Croacid îl sărută, la fel și fetele și cei doi tineri ai familiei Croacid, iar Peter îi dădu mâna. Sufletul lui Tim, esența ta inocentă, a venit de la Dumnezeu." Spirite!" Spuse Scruj, ceva îmi spune că momentul despărțirii noastre este aproape, știu asta, dar nu înțeleg de unde. Spune-mi, cine era acel om pe care l-am văzut căzând mort?" Spiritul Crăciunului, ce va urma, îl duse ca și până atunci, deși într-un alt timp, după cum vedea Scrooge, într-adevăr, aceste ultime viziuni nu aveau nicio ordine, doar că se desfășurau în viitor în mijlocul oamenilor de afaceri printre care el nu se număra. Într-adevăr, spiritul nu zăbovi nici măcar o clipă aici și merse mai departe spre țelul dorit până când fu rugat de Scruci să se oprească pentru un moment. Această curte, spuse Scruci, prin care ne acum, a fost și este de mult timp locul unde muncesc eu. Văd casa, lasă-mă să văd cum voi fi în viitor. Spiritul se opri. Mâna lui era îndreptată altundeva. Casa este dincolo, exclamă Scrooge. De ce arăți în altă parte? Poziția degetului nu suferi nicio schimbare. Scrooge se grăbi către fereastra biroului lui și se uită înăuntru. Încă era un birou, dar nu era al său. Mobila nu era la fel, iar persoana care stătea pe scaun nu era el. Spiritul arăta în aceeași direcție ca și până atunci. Se alătură spiritului și se întrebă unde și de ce plecase?" Iar în acest timp ajunse la o poartă de fier. Se opri pentru a se uita în jur înainte de a intra în cimitir. Aici zăcea sub pământ nefericitul om al cărui nume avea să-l afle. Era un loc adecvat personalității acestuia. Înconjurat de ziduri, acoperit de iarbă și de buruieni, de ierburi crescute din moarte și nu din viață, sufocat de prea multe morminte... Da, într-adevăr, era un loc pe cinste. Spiritul stătea printre morminte și arătă către unul. Scrooge, înainte către acesta tremurând, Spiritul rămăsese la fel precum fusese până atunci, dar Scrooge se temea că avea să înțeleagă o nouă semnificație din forma lui solemnă. Înainte de a mă apropia de piatra spre care arăți, spuse Scrooge: Răspundem la o întrebare. Sunt acestea umbrele lucrurilor care se vor întâmpla sau umbre ale lucrurilor care se pot întâmpla? Atunci spiritul arătă în continuare spre mormântul lângă care stătea. Felul în care oamenii își trăiesc viața poate prevesti finalul acesteia, iar dacă o trăiesc într-un anume fel, vor ajunge acolo unde îi va aduce stilul lor de viață. Dar dacă pe timpul vieții stilul de viață se schimbă, atunci și finalul se schimbă. Spunem că este la fel și cu ce vrei să-mi arăți. Dar spiritul era la fel de neclintit ca și până atunci. Tremurând, Scrooge, târșăi picioarele către mormânt și, urmări în degetul, citi pe piatră acestui mormânt neîngrijit, propriul său nume: Ebenezer. Scrooge eu sunt acel om care zăcea pe pat, țipă el genunchiat. Degetul arătă de la mormânt spre el și de la el spre mormânt. Spirite, strigă el, strângând cu putere veșmântul acesteia, ascultă-mă, nu mai sunt omul care eram și nu voi mai fi omul de până acum datorită acestor mesaje. De ce îmi arăți asta dacă nu mai există speranță? Pentru prima dată mâna să tremure. Bunule spirit, continuă el în genunchi, de pe pământul pe care căzuse, tu ești făcut să mă aperi și să-ți fie milă de mine. Asigură-mă că îmi pot să mai schimb aceste umbre pe care mi le-ai arătat, trăind o altă viață complet diferită. Mâna cea bună tremură. Voi respecta ziua de Crăciun în inima mea și voi încerca să o păstrez tot timpul anului. Voi trăi în trecut, în prezent și în viitor. Spiritele celor trei timpuri vor dăinui în mine. Nu voi depărta de la mine lecțiile pe care le-am învățat de la ei. Spunem că pot șterge înscrisul de pe această piatră de mormânt. În groaza care îl cuprinsese, prinse mâna spiritului. Acesta încerca să se elibereze din strânsoarea lui, dar scruj îl strânse și mai tare și nu-i mai dădu drumul. Dar fantasma fu și mai puternică și îl îndepărtă. Cu mâinile ridicate într-o ultimă rugă de a-i fi schimbat destinul, el văzu cum înfățișarea și îmbrăcămintea spiritului se transformă, devenind tot mai mică, până se probuși lângă stâlpul de la picioarele patului. Aceasta este o înregistrare Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Charles Dickens, Poveste de Crăciun, Capitolul 5, Sfârșitul. Da, și era chiar stâlput de la patul său. Era patul său și se afla în camera sa. Și mai presus de toate era fericit că mai avea timp ca să-și îmbunătățească viața. Voi trăi în prezent, voi trăi în trecut, prezent și viitor, repeta într-una scrugi în timp ce cobora din pat. Voi purta în suflet toate cele trei spirite. O, Jacob Marley, cerul și Crăciunul să fie binecuvântate! O spun în genunchi. Bătrân, Jacob, în genunchi! Bunele sale intenții îi umplură sufletul de încântare și entuziasm, încât cu greu mai putea rosti o vorbă, iar fața era udă de lacrimile pe care le vărsase în timp ce îl ruga pe spirit să îl ajute. Nu sunt smulse din locul lor, strigă Scruge, strângând în brațe perdelele de la pat. Sunt încă aici, cuinele cu tot. Ele sunt aici, eu sunt aici și umbrele lucrurilor care s-ar fi putut întâmpla pot să dispară. Vor dispărea? Știu că așa va fi. De bucurie și întorcea hainele pe toate părțilele un ca prin cameră râzând și plângând în același timp. Mă simt ușor ca un fulg. Sunt fericit... Ca un înger din ceruri, sunt vesel ca un școlar. Mă simt amețit ca și când aș fi băut ceva. Doresc un Crăciun fericit la toată lumea, la mulți ani tuturor. Zburda vesel până în salon și acum stătea acolo ca să-și tragă sufletul. Iată și vasul cu terci, strigă din nou Scruge, când ajunge ajunse lângă sobă. Pe ușa asta a intra spiritului Jacob Marley. Iată și colțul camerei unde a stat spiritul Crăciunului din prezent. Prin fereastra asta am văzut spiritele rătăcitoare. Totul s-a întâmplat aievea. Ha, ha, ha, hopa, huța, Hei! He. Într-adevăr, pentru cineva care nu mai râsese de mulți ani, avea un râs sănătos și plin de viață. Era doar începutul unei vieți mult mai vesele decât cea dinainte. Nu mai știu nici măcar ce zi azi," spuse Scrooge. Oare cât timp am fost pleca printre spirite? Sunt neștiutor ca un copil, dar nu are importanță, nu-mi pasă. Mai bine să fiu ca un copil. Hopa, huța, hei!" Își revenit din entuziasmul cel cu prinsese, la auzul unor puternice dangăne de clopot. Ding, dang, bum, ding, dang. Fugi la fereastră, o deschise și privi afară. Ceață dispăruse și în aerul rece și proaspăt, plin de strălucire, cerul albastru era luminat de soarele auriu, în timp ce se auzea dangănul vesel al clopotelor. O, ce zi minunată! Ce zi azi, strigă Scrugi către un băiat îmbrăcat în haină de duminică, care mai zăbovi o vreme pe acolo ca să răspundă. Poftim? Răspunse băiatul cât se poate de mirat. Ce zi e azi, băiete? Spuse Scrugi. Azi? Se miră băiatul. Ce zi să fie Crăciunul? Este ziua de Crăciun, răspuse Scrugi. Încă nu a trecut. Spiritele au terminat totul într-o singură noapte. Ele pot face asta? Sigur că pot. Cu siguranță. Bună ziua, băiete! Bună ziua, răspunse băiatul. Nu cumva cunoști familia Polterrăr, care locuiește în stradă următoare după colț? îl întrebă Scrooge. Uh, cred că-i cunosc, răspunse flăcăul. Ești un băiat deștept? Spuse Scrooge. Un băiat remarcabil. Nu știi cumva dacă au vândut curcanul din magazin? Nu cel mic, ci curcanul cel mare. Cel mare cât mine? Răspunse băiatul. Ce băiat încântător? Spuse Scrooge. E o plăcere să vorbești cu el." Da, băiete!" Și acum este acolo," răspuse băiatul. Mai e încă acolo?" spuse Scruge. Du-te până acolo și cumpără-l." Este o glumă?" exclamă băiatul. Nu, nu este o glumă," spuse scruj. Sunt cât se poate de serios. Du-te și cumpără-l și spune-le să-l aduc aici, iar apoi le voi spune unde să-l ducă." Vino înapoi la mine cu vânzătorul și îți voi da un shilling. Iar dacă te vei întoarce cu el în mai puțin de 5 minute, îți voi da o jumătate de coroană. Băiatul pornică din pușcă. O să trimi curcanul la familia lui Bob Kratvich." Șopti Scruge, frecându-și mâinile. El nu va ști cine i-a trimis. Este de două ori mai mare decât micul timp. Joe Miller nu i-a făcut niciodată lui Bob o glumă ca asta. Mâna îi tremură în timp ce scria adresa pe hârtie, dar reuși cumva și coborâ scările ca să deschidă ușa de la stradă pentru vânzătorul de păsări. În timp ce aștepta în ușă, privirea îi se opri pe ciocănel. Nu îl voi uita cât voi trăi?" spuse scrâgi mângâindu-l. Până acum nici nu m-am uitat la el. Ce expresie sinceră are! Este un ciocănel minunat!" Uite că a sosit și curcanul! Bună ziua! Ce mai faceți? Crăciun fericit!" Și ce mai curcan! Nu cred că pasărea asta a stat vreodată pe picioarele ei de grea ce era, pentru că ele i s-ar fi rupt într-o clipă ca niște pețișoare. Dar nu îl vei putea duce în brațe până la Camden Town, spuse scrugi trebuie să iei o birjă!" Veselia cu care rostise ultimele cuvinte, buna dispoziție pe care o simțise când plătise curcanul și birja, plăcerea cu care recompensase pe băiat puteau fi depășite doar de plăcerea cu care se așeză gâfâind pe scaun, unde chicotii până când îl apucă plânsul. Barberitul era o sarcină destul de grea pentru el, pentru că mâna îi mai tremura încă, iar această îndeletnicire cerea multă atenție. Dar, dacă s-ar fi tăiat la nas, n-ar fi fost nicio supărare și ar fi pus o bucată de plasture și ar fi fost de ajuns. Își îmbrăca hainele, cele mai bune, și în cele din urmă păși în stradă. Mulțimea de oameni se prevărsa în stradă, așa cum văzuse împreună cu spiritul Crăciunului prezent. Și în timp ce se plimba cu mâinile la spate, scrugii privează privează îmbind încântat. Expresia de pe fața lui era așa de veselă, încât doi sau trei oameni îi urară voioși. Bună dimineața, domnule, să aveți un Crăciun fericit! De multe ori după aceea, Scrooge a spus că urarea lor veselă fusese cea mai plăcută urare din viața lui. După câțiva pași zări venind către el, pe domnul cel impunător, care, cu o zi în urmă, intrase în biroul său, Întrebând de el și de partenerul său Marley Inima îngheță în piept de teamă când se gândi la felul în care va fi privit acum de către bătrânul domn Dar Scrooge știa că făcuse o promisiune spiritelor Domnul meu, domnul!" spuse Scrooge grăbind pasul și prizându-l de mână Ce mai faceți? Sper că ați reușit el să faceți ceea ce v-ați propus Vă urez un Crăciun fericit, domnule!" Sunteți domnul Scruge?" Da, eu sunt spuse Scruge. Acesta este numele meu și mi-e teamă că nu sunteți prea încântați, că mă vedeți. Permiteți-mi să vă cer scuze. Și fiți atât de bun." Restul îl șopti la urechea domnului fără ca alții să audă. Domnul să vă audă!" strigă domnul cu vocea tăiată ca și cum ar fi rămas fără aer. Dragul meu, domn Scruge, vorbiți serios?" Vă rog, domnule, spuse Scruge, dar nici o para mai puțin. Vreți să-mi faceți favoarea asta? Domn, dracul meu, domn, spuse și celălalt, strângându-i mâna. Nici nu știu ce să spun despre o astfel de generozitate. Vă rog să nu mai spuneți nimic, răspunse Scruge. Veniți la mine, veți veni? Voi veni, spuse bătrânul domn. Și era limpede că așa va face. Vă mulțumesc, spuse Scruge. Vă rămân îndatorat, vă mulțumesc de mii de ori, Domnul să vă binecuvânteze! Merse până la biserică și se plimbă apoi pe străzi, privi mulțimea grăbită și mângâie copiii pe creștet, intrând în vorbă cu cerșetorii, privi la forfota pregătirilor de Crăciun și descoperi că îi făcea plăcere. Nici nu visase vreodată că o plimbare poate să-i producă o asemenea fericire. După masă, porni către casa a nepotului său. Trecu pe lângă casă de câteva ori, fără să aibă curajul să bată la ușă, dar în cele din urmă îndrăzni. tău este acasă, draga mea," spuse Scruci. Ce fată drăguță, foarte drăguță!" Da, domnule, unde e, draga mea," spuse Scruci. E în sufragerie, domnule, împreună cu doamna. Vă conduc acolo dacă doriți. Îți mulțumesc, el știe cine sunt." Spuse Scruci cu mâna pe clanța ușii. Voi intra aici, draga mea. Deschise ușa în și privi înăuntru. Ei erau în dreptul mesei, făcând ultimele pregătiri, pentru că nu erau mulțumiți de servitoarele astea tinere și doreau ca totul să fie aranjat așa cum se cuvine. Fred! spuse Scruci, draga lui ne poate sări ca arsă. În acel moment, Scruig uitase că ea stătea în fotoliu în colțul sufrageriei. Vai de mine!" strigă Fred. cine acolo? Sunt eu!" unchiul Scrugi, Am venit la cină! Poți să intru, Fred?" Cum să nu-l lase să intre? De bucurie îi scutură mâna cu putere. Cât pe ce să-i rupă? Era acasă de cinci minute și nimic nu le putea strica sărbătoarea. Nepoata lui arăta la fel. La fel și Topper, care intra în sufragerie. La fel arăta și sora cea dolofană. Toți arătau la fel ca atunci când fusese pe aici soții de spirit. Ce sărbătoare minunată au avut! Ce multe jocuri distractive! Toată lumea petrecuse de minune! A doua zi, Mercedes de dimineață la birou. Își dorea să ajungă acolo cât mai repede. Ar fi mult mai bine dacă ar ajunge înaintea lui Bob Cratchit. Ceasul bătu ora nouă și Bob nu apăruse încă. Mai trecut un sfert de cea și Bob încă nu ajunsese la lucru. Întârziase deja 18 minute. Ușa de la biroul lui Scrug era larg deschisă ca să-l poată vedea când intra. Când acesta intră pe ușă, își ținea în mână pălăria și fularul. Cât clipii din ochi ajunsese lângă scaun, se așeză și prinse creionul în mână, ca și cum ar fi vrut să recupereze întârzierea. Până dimineața, mormâi Scrooge cu vocea lui obișnuită, încercând să pară cât mai sever. Ce înseamnă întârzierea asta?" Îmi cer scuze, domnule," spuse Bob. Am întârziat." Da, ai întârziat, repetă, Scrooge." Vină, te rog, aici, domnule." Se întâmplă doar podată pe an, domnule, se apără Bob în timp ce ieșea din micul său birou nu se va mai întâmpla. Am sărbătorit ieri, domnule. Să-ți spun ceva, omule," spuse Scruge. Nu voi mai tolera așa ceva. Și de aceea," continuă el și se sculă de pe scaun, făcându-l pe Bob să se clatine pe picioare de teamă, Și de aceea îți voi mări salariul." Bob tremura de emoție și se dă dumai aproape de linia pe care o ținea pe birou. Pentru un moment se gândi să-l lovească, să-l imobilizeze și apoi să cheme în ajutor oamenii care trăbăluiau prin curte. Crăciun fericit, Bob!" spuse Scrooge pe un ton serios, care nu lăsă loc de îndoială în timp ce-l bătea pe umeri. Un Crăciun cât mai fericit, Bob! Bunul meu tovarăș decât cel pe care ți l-am oferit atâția ani de zile! Îți voi mări salariul și voi încerca să-ți ajut familia!" În după amiaza asta vom discuta problemele tale la un pahar de vin, Bob. Să faci focul și să cumpere o altă căldare de cărbun, Bob Cratchit." Scrooge se ținut de cuvânt și își îndeplini promisiunea și făcu mult mai mult de atât. El deveni un al doilea tată pentru micul Tim, care nu murise. Deveni un bun prieten, un bun șef și un om bun în vechiului oraș. Erau totuși câțiva care se mirau de schimbarea lui... Dar îi lăsa să râdă cât vroiau și nu îi băga în seamă pentru că știa că nu poți mulțumi pe toată lumea. În sufletul lui se simțea bine și asta era de ajuns. Nu se mai întâlni de atunci cu spiritele, dar le respectă regulile toată viața. Iar despre el se spunea că sărbătoarea Crăciunului este așa cum se cuvine. Ar fi bine să se spună așa ceva și despre noi și așa, cum a spus și micul timp, Domnul să ne binecuvânteze pe noi toți. Sfârșit!